Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyati amalina Man yahdikhillahu falamudillalah Wa man yudlil falamudillalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tukatih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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اي نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Kau muslimin dan muslimat, alikhwa wal akhwat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang merayakan Maulid Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembahasan yang banyak dibahas di belakangan ini. Khususnya Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn al-Ashur, pada abad ke-9, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan para ulama belakangan menulis berbagai tulisan di dalam pembahasan ini. Baik itu yang membolehkan maupun yang melarangnya. Dan berbagai fatwa bertebaran, Ada yang pendek Ada yang panjang Dan orang-orang membicarakannya Hanya saya banyak kesalahpahaman Di sana sini Maka ini Mungkin Yang perlu kita terangkan Pada kesempatan ringkas ini Saya akan Bahas Dalam Poin-poin yang singkat Yang saya harapkan kita semua bisa melihat orang apa alasan orang yang melarang dan apa alasan yang mereka yang membolehkan serta kita melihat apa sebenarnya hakikat yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ada banyak pembahasan di sini. Saya bentuk dalam konteks tanya-jawab -tanya. Yang pertama Adakah kadar yang disepakati Antara mereka yang membolehkan Atau menganggap baik perayaan maulid Dengan orang yang melarang Perayaan maulid tersebut Jawabannya ya Kadar kesepakatan ada dalam beberapa hal. Yang pertama, semuanya bersepakat bahwa merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terjadi di masa para as-salaf as-shalih dari tiga generasi, para sahabat, para tabiin dan tabi'ut tabi'in. Bahkan kita akan dengarkan sebahagian dari yang membolehkan juga mengakui bahawa maulid itu adalah bidah hanya saja dianggap bidah hasanah. Saya akan bacakan ucapan-ucapan para ulama di dalam hal ini. Saya mulai dari yang melarang dulu, yang menganggap tidak boleh, yang menganggap tidak boleh ya. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdil Halim ibnu Taymi Al-Harrani Ad-Dimashqir Rahimahullahu Ta'ala Yang wafat pada tahun 728 Hijriah Dalam kitabnya Iktidah as al sirat Al-Mustaqim Di jilid 2 halaman 619 beliau berkata Lam yaf'alhu salaf ma'qiyamil muktadalahu wa'adamil mani' minhu Maulid itu tidak dilakukan oleh para as-salaf Padahal ada hal yang mengharuskan mereka mengerjakannya. Dan tidak ada yang menghalanginya. Iya. Kan kalau ditanya yang melakukan maulid. Kenapa kalian melakukan maulid? Karena kecintaan kepada Nabi. Kan begitu. Itu salah satu alasannya. Kecintaan kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi ada di masa itu. Ya, kalau mau ditanyakan siapa yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat, jawabannya ada tadhiladah. Tidak ada yang lebih cinta daripada sahabat. Berarti hal itu ada di masa para sahabat, para salaf, tapi tidak ada yang mengerjakan itu. Dan tidak ada mani, tidak ada yang menahan. Karena itu kata beliau, la kana hadza khairan mahdhan aw rajahan, lakana as-salafu ahqqa bihi minna. Andai kata perayaan Maulid ini adalah kebaikan murni, atau kebaikan yang rajih, kebaikan yang mendominasi para salaf itu lebih berhak daripada kita di dalam merayakannya. Iya. Kenapa tainnahum kanu ashadda mahabbatan dirasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'diman lahum minna? Karena para salaf itu mereka lebih besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih besar pengagungannya kepada Nabi daripada kita ahras Dan terhadap kebaikan Mereka lebih bersemangat Mereka lebih bersemangat Tapi ternyata mereka Sudah lakukan Kenapa? Karena yang mereka tampakkan Bukan perayaan maulidnya Kata Syekhul Islam Wa inna kamalu mahabbatihi Wa ta'bimihi Fi mutabaatihi wa ta'atihi Wa tiba'i amrihi Wa ihya'i sunnatihi Batinan wa zahira' Tetapi kesempurnaan, kecintaan kepada Nabi SAW dan pengagungan kepada beliau adalah di dalam mengikutinya. Di dalam taat kepada beliau. Di dalam menjalankan perintahnya. Di dalam menghidupkan sunnahnya yang bahir maupun yang bafin. Dan di dalam menyebarkan وَنَشْرِ مَا بُعِيْثَ بِهِ Menyebarkan apa yang menyebarkan agama yang Nabi diutus dengannya. وَالْجِهَادُ atau waljihadu ala dhalik. Dan berjihad di atas hal tersebut. Bilqalbi waliyadi wallisan. Dengan hati, dengan tangan, dan dengan lisan. Faina hadihi tarikatus sabiqin al-awwalina minal muhajirina wal-ansar. Walladina tabaukum bihsad. Kata beliau, inilah jalannya orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar. Serta siapa yang mengikuti mereka dengan sangat baik. Ini satu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang kedua, Al Imam Tajuddin Amr ibn Salim Al Lahmi yang masyhur dengan, sebut, dengan sebutan Al faqihani Masyhur dengan sebutan Al faqihani Al faqihani ini punya kitab tercetak judulnya Al Maulid fi Amal Al Maulid. Ia dan buku beliau ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i taala secara lengkap di dalam kitab beliau Husnul Maqsid fi 'Amalil al Maulid. Al-Faqihani berkata apa? Al-Faqihani meninggal pada tahun 734 Hijriah. Meninggal pada tahun 734 Hijriah. Kata Al-Faqihani, "La a'lamu li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnatin." Walau yang amaluhu an ahdin min ulama al-ummah, aladinahum al-kudwaatul dini, al-mutamissikun biaathar al-mutakdimin, bal huabidah. Kata Fakihani saya tidak mengetahui ada dasar untuk maulid ini. Dasar pijakan, dasar dalil yang berasal dari al quran tidak ada pula dari Sunnah dan tidak pula dinukil pengamalan maulid ini. Dari seorang pun di kalangan ulama umat, ulama umat yang merupakan panutan dalam agama yang berpegang dengan jejak jejak ulama terdahulu, bahkan dia adalah bidah. Ah. Baik, ini Al-Faqihani sudah di abad ke-8. Wafatnya tahun 730 4 Hijriah. Berikutnya di antara yang Menyebutnya sebagai bidah, tidak ada dari para salaf adalah al alama ibnul hadj rahimahullah. Al fakihani ini ulama Malikiah, ibnul hadj juga dari ulama Malikiah. Ucapan al fakihani ini, penerapannya tentang pelarangan maulid tidak bolehnya ini dinukil oleh sejumlah ulama Malikiah dalam buku-buku mereka di pembahasan fikih. Adapun ibnul hadj dalam kitab beliau al ma'dhal, iaitu ya beliau menjelaskan, fain khala, maksudnya, fain khala minhu, apabila maulid ini, tidak ada di dalamnya as-sama, tidak di dalamnya dari nyanyian-nyanyiannya orang-orang sufi, ya, wa umila ta'aman fakad, dan dibuat makanan saja di dalam maulid ini, wa umila ta'aman fakad, dan orang yang melakukan maulid dia membuat makanan saja. Wanawabihil maulid, wadaahilehil ikhwan, wasalimaminkul lima takad damadi kruhu. Dan dia hanya meniatkan maulid, Dia panggil kawan-kawannya. Dan selamat perayaan maulidnya dari segala kerusakan yang telah disebutkan. Sebelumnya ada beliau terangkan ya tentang mafasid dari maulid. Maka hukum maulid yang seperti ini apa? Kata beliau, fa huwa bid'atun binafsiniyatihi faqat. Maka dia itu adalah bid'ah dengan niat itu saja. Ya, kenapa? It inna dhalika ziyadatul fiddin min ala min amalis salafil mabin. Alasannya kerana itu tambahan di dalam agama. Tidak ada dari amalan para as-salaf yang terdahulu. Iya. Wat tibaus salaf aula Mengikuti asalaf lebih layak kata beliau. Balauwajab bahkan lebih wajib. Ia Jelas, ya kata beliau awla mengikuti asalaf awla balauwajabu min ayazilaniyatan muhalfatan lima kano alehi. Ia bahkan itu lebih wajib. Ya, daripada dia menambah niat yang menyelisihi apa yang para salaf berada di atasnya. Lian lahum asyadun nasit tiba alisunnatil rasulillah sallallahu sallam wa taqdimalahu alisunnatih. Karena mereka ini para salaf ini manusia yang paling kuat mengikuti sunnah rasulullah sallallahu sallam yang paling mengagungkannya, mengagungkan nabi dan mengagungkan sunnahnya. Wallahum qadamus sabiq fil mudadratilahdalik dan mereka punya kaki yang sudah lebih dahulu mendahului kita di dalam seluruh hal itu. Walam yunqal an ahadin minhum annahu nawal maulid dan tidak diniat dan tidak dinukil dari seorang pun dari para as-salaf ada yang meniatkan maulid. Wa lahum tab'a fa Kata Ibnu Al-Hajj dan kita mengikuti para as-salaf. Dan apa yang lapang bagi mereka yang dianggap bagus oleh mereka itulah yang lapang bagi kita. Baik. Ini Ibnul Hajj rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, Imam Syauhani. Ya, saya hanya bawakan dari ulama-ulama terdahulu. Dari ulama belakangan. Ya. Saya tidak terlalu banyak menyebutkan dari ucapan-ucapan mereka seputar maulidnya dari ulama yang ter, apa namanya yang terdahulu Imam asy wafat pada tahun 1250 Hijriah kata beliau lam ajit ilal ala lam ajid ilal an dalilan yadullu ala tsubuthihi min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala qiyasin wala istidlal katab beliau sampai sekarang saya tidak ketemukan dalil tentang tabidnya adanya maulid ini Tidak dari Al-Quran Tidak pula dari sunnah Tidak ada dari kesepakatan ulama Tidak ada dari kias Dan tidak dari sisi pendalilan manapun Ya dan Ini unik ya Imam Syaukani. Kerana Imam Syaukani Ini beliau membaca buku-buku Para ulama yang menulis tentang apa? Tentang pembolehan maulid Termasuk buku Asyuti dibaca oleh Asyukani. Tapi bersama dengan itu beliau menyatakan ini. Kata beliau belajar mal Muslimuna, anhu limiud fi asri khair Qurun, walladidina yaluna hum, walladidina yaluna hum. Bahkan sepakat kaum Muslimin, iaitu bahawa maulid ini tidak diketemukan di masa generasi yang terbaik, iaitu para Sahabat. Dan tidak pula di masa generasi setelah mereka. Yaitu para tabi'in. Dan tidak pula diketemukan di masa setelah mereka. tabiut tabi'in. Kemudian beberapa halaman setelah itu. Setelah Syaukani menyebutkan beberapa karya tulis di pembahasan maulid. Termasuk buku Asyuti. Beliau sebutkan. Dan siapa yang menulis sebelum Asyuti atau di sekitar Asyuti? Ya. Kata Syaukani. Paminhum manjazama bi'adami jawazi. Di antara ulama ada yang memastikan tidak bolehnya maulid. Waminhum manja manja wazahoh bisharti Allah yashabuhumunkar. Dan di antara ulama ada yang membolehkan maulid, tapi dengan syarat tidak boleh disertai dengan kemungkaran. Maaleikutyraf bia nahubida, tapi yang membolehkan mengakui bahwa maulid adalah bidah. Iya. Tapi kata syukani, وَلَمْ يَأْتِ بِهُجَّةٍ aslan, Tapi dia tidak membawa hujja sama sekali. Baik. Satu lagi dari ulama yang tidak membolehkan maulid. Ini dari ulama belakangan ya. Dari ulama Mesir. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Salam al-Syuqairi. Dalam kitabnya, As-Sunan wal Mubtadaat Al-Muta'alliqah bil-Adhkari was-Salawat. Ya. Kata beliau, "Ihtihad musiman, wal ihtifal bihi bid'atun lam yurid biha syar'un wala aqlun." Menjadikan maulid beliau, kelahiran Nabi sallallahu alaihi sebagai suatu musim dan dirayakan dengannya, itu adalah bid'ah munkar yang sesat. Tidak ada dalil syariat di dalamnya dan tidak pula dibenarkan oleh akal. "Law kana fi hadza khairun"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 serta seluruh tabiin dan tabiut tabiin para iman dari mengikuti para iman Kok bisa semuanya lalai? Ya, baik. Kita dah usah banyak banyak. Ya. Saya sebenarnya tidak ingin menyebutkan ucapan ulama yang melarang, yang tidak membolehkan. Sebab kalau dibacakan kata yang membolehkan, ya sebelum kebaca juga saya sudah tahu. Paling namanya itu itu aja. Ya. Tapi ini karena sebagian orang Masya Allah ya pandai dia bikin Perbandingan Yang membolehkan maulid Satu Al-Hafidh Ibn Hajar Dua, Asyuti Ketiga, keempat Yang tidak membolehkan sebagian ulama Saudi Arabia Masya Allah, cuma itu saja yang dia sebut Yang enggak adil namanya ya. Baik, sekarang saya bacakan Ulama yang tidak membolehkan maulid apa ulama yang membolehkan maulid sekarang? Ya. Pertama Syuti As rahimahullah. As-Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Ya, beda berapa tahun dari Ibn Taimiyah. Dari Al-Faqihani, hampir 200 tahun. Ya. As-Suyuti, beliau punya pembahasan tentang maulid. Beliau beri nama Husnul Maqsid. Disebutkan di dalam uh, kumpulan fatwa-fatwa Yang beliau berjudul dengan nama Al-Hawi Lil-Fatawi Dicetak dua jilid Ini di pembahasan kitabun nikah di bab 5 Di situ disebutkan pembahasannya eh, As-Suyuti berkata Perhatikan Ucapan As-Suyuti Bahasanya Awalu man ahdatha fi'la dalika Sahibul irbal al-malikul mudaffar Awal yang mengada-adakan perbuatan maulid adalah penguasa irbal Raja Al-Mudhaffar. Jadi asyiditi mengakui bahawa maulid ini uhdif diada-adakan. Perhatikan. Dia sendiri mengakui. Ya. Yang kedua, dari yang membolehkan maulid. Namanya Abu Syamah. Rahimahullah. Penulis kitab Al-Ba'ith ala inkari bidah awal hوادis beliau berkata wa min ahsani mattu liati zamani na kata beliau dari bidah yang paling bagus di masa kita nah, ini dia sebut ya dari bidah yang paling apa bagus jadi sudah aku ini bidah ya tapi sayangnya dikasih kata yang paling bagus ya baik Kata beliau, maka naya maka naya di Madinah di Apa yang dilakukan di tanah Irbal, di negeri Irbal? Ini negeri di berasa, berada di di Mauzil. Ya, Jabarahal Taala, kurla amin fil yomil muafik liyomimau diri Nabi Sallallahu Sallamah. Dia ada adakan di negeri Irbal itu. Ya, semoga Allah menguatkan negeri ini. Setiap tahun katanya pada hari yang bertepatan. Dengan kelahiran Nabi. Yang anda sebutkan hari apa? Karena ada silam pendapat. Hari kelahiran Nabi itu hari apa? Jelas ya? Diadakan di situ apa? Minas sadaqat dari sedekah-sedekah. Al-Ma'ruf. Dari perkara yang ma'ruf. Yidhariz zina wa surur. Ditampakkan dari perhiasan kegembiraan. Dan seterusnya. Dari ucapan beliau. Baik. yang pertama. Yang kedua. Ah, yang, ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga. Dari... Yang membolehkan maulid ini imam as-sahawi ucapan as-sahawi ya itu di dalam sebuah bukunya dia punya buku khusus tentang masalah maulid tapi kita menukilnya dari nukilan ali qari di dalam bukunya al-maulid al-rawi bil maulidin nabawi ya jadi dua di sini as-sahawi dan ali qari sebab ali qari menukil dalam keadaan apa Menyetujui Kata As-Sakhawi, ah "Aslu amali al-Mawlid as-Sharif lam yunqal an salih bil-Qurun ath-thalathatil Fadilah, wa innamā hadatha ba'daha bil Asal pelaksanaan Maulid Nabi mulia, Maulid yang mulia, itu tidak dinukil dari seorang pun dari para As-Salaf di tiga generasi yang utama. Diakui, tidak dinukil. Ya. Itu hanya terjadi di masa setelahnya dengan maksud-maksud baik dari orang-orang yang mengerjakannya. Jelas ya, jadi beliau akui bahwa Maulid ini ya tidak ada dinukil dari seorang pun dari para asalah as di tiga generasi pertama. Baik, yang keempat. Dari yang membolehkan Maulid. Ya. Muhammad Alawi Al-Maliki Ya, ini bahasa Arabnya begitu ya. Kalau orang Indonesia sebutnya Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia punya buku namanya Haulal Ihtifal bil Maulid. Ya. Haulal Ihtifal bil Maulid. Meninggalnya belum lama beliau ini Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Maliki. Di dalam buku ini beliau katakan, "Fal ihtibalu bil Maulid wa lam yakun fi ahdihi wa in yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fa bid'atun." Katanya, mengadakan, merayakan maulid, walaupun tidak ada di masa Nabi Wasallam, maka itu namanya, Bida. Walakinnah hasanatun. Tapi dia adalah Bida yang hasanah. Bida yang bagus. Kenapa? Lindi rajiha tahtal adillatis syari'ya wal qawaidil kulliya. Kerana, dia berada di bawah, dalil-dalil syari'at dan kaidah-kaidah, Global, kaidah ka kaidah kaida umum. Ya. Jadi, ya, sini dia akui bahawa maulid itu tidak ada di masa Nabi. Dan beliau juga akui bahawa maulid adalah bidah. Hanya saya dia katakan ini bidah apa? Bidah hasanah. Ya, ada dalil-dalil umumnya. Ya, kita akan bahas tentang masalah itu nanti. Baik. Di antara yang membolehkan maulid, saya sebut ya, orang belakangan pun saya sebut. Ya, dari yang membolehkan. Namanya Yusuf Arifai. Ar dia punya tulisan judulnya Ar-Radul Muhkam Al-Mani. Ya, dia berkata Inna Ijtima'an Nas Alasma'i kisahilmaulid Nabiul Sharif amrun agtuhditha بعد أسر النبوة. بالما ظهرا إلا في أوايل القرن السادس الهجري. Sesungguhnya berkumpul-kumpul berkumpulnya manusia untuk mendengarkan kisah maulid Nabi adalah perkara yang baru terjadi setelah masa kenabian. Bahkan, tidak pernah kelihatan maulid ini. Kecuali di awal-awal di awal-awal abad ke-6 Hijriah. Baik. Selesai ya. Jadi ya, Kita sini bisa simpulkan. Antara yang melarang maulid dan membolehkannya, yang menganggapnya bagus, semuanya bersepakat bahawa maulid ini ada di masa nabi atau tidak? Tidak ada. Di tiga generasi ada? Tidak ada. Jadi mereka sepakat di situ. Bahkan, sebagian orang yang membolehkan maulid juga sepakat. Bahawa maulid itu bidah. Hanya saja anggapannya bidah apa? Bisa Ya, Ini kesepakatan yang pertama. Antara yang membolehkan dan yang melarang. Kesepakatan yang kedua. Dan kita kaji setelah mendengarkan adan solat Isyad. Allahu akbar Allahu akbar Baik, hal yang kedua. Yang disepakati antara yang melarang perayaan Maulid dan yang membolehkan adalah keduanya membangun pendapat mereka di atas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang melarang mereka ingin menerapkan ayat Al-Qur'an. Karena bukti kecintaan adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunuubakum." Katakanlah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Itu bukti kecintaan dengan mengikuti Jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia. Ya. Jadi kecintaannya kepada Nabi, penjagaannya terhadap Sunnahnya, terhadap Syariatnya. Ini yang mendorong mereka untuk hal tersebut. Ya, sebagaimana orang yang membolehkan maulid, mereka juga beralasan kerana kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia. Ya. Cinta ingin mengingat tentang hari-hari kehidupannya, cinta ingin berselawat kepada Rasulullah olehkuasalan, cinta untuk memberi apa namanya makanan kepada orang-orang yang perlu, ya dan seterusnya, iya baik. Jadi semuanya dibangun di atas apa? Kecintaan. Orang yang melarang Maulid, iya itu tidak pernah mereka melarang. Orang membaca kisah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melarang maulid, ya, perayaan maulid itu tak pernah mereka melarang perselawat. Dan orang yang melarang maulid, mereka juga adalah orang yang senang nama Nabi itu selalu disebut dan ditinggikan. Ya, mereka menganggap ibadah-ibadah yang bagus memberi makan dan seterusnya. Tapi yang menjadi masalah. Seluruh hal ini berkumpul Dalam sebuah ibadah namanya perayaan maulid Apakah ada syariatnya dari Nabi atau tidak nah, Itu menjadi letak Permasalahan Ya, Kerana itu Jangan ada yang berucap nah Ini yang Melarang merayakan maulid ini Artinya Dia Mengkafirkan kita Yang merayakannya nah, ini Masya Allah ya ini sudah dari dahulu, ada yang berucap seperti itu, sampai hebat sekali dulu, Syekh Bimbas rahimahullah, dulu pernah beliau menulis, memberi jawaban tentang hukum maulid dan beliau terangkan bahawa maulid bidah dalam agama iya kemudian setelah itu ditulis di koran-koran di Saudi dan disebarkan di apa namanya, di radio tiba-tiba nah. radio London apa namanya, menyiarkan di berita pagi bahawa Sheikh Bin Bas mengatakan, ia merayakan Maulid, katanya perayaan Maulid itu adalah kekafiran. Ya. Maka Sheikh Bin Bas memberikan sanggahan untuk hal tersebut dalam tulisan beliau. Dan beliau katakan, beberapa hari yang lalu ada yang menukil dariku, dia sebutkan dari London. Ya. Bahawa saya mengatakan perayaan maulid tidak ada kekafiran. Dan ini adalah kedustaan. Tidak ada asas kebenarannya sama sekali. Dan setiap orang yang membaca tulisan saya. Akan tahu akan hal ini. Iya. Tahu akan hal ini. Baik. Jadi. Hukum terhadap bidang. Itu bukan artinya seorang itu. Dikafirkan. Jelas ya. Bahkan akan datang nanti kita akan. Kaji. Salah satu uh, alasan orang yang membolehkan maulid dia berdalilkan dengan ucapan ibnu Taimiyah. Ya, kita akan kaji di situ bahawa syekhul Islam ibnu Taimiyah kadang memandang orang yang merayakan maulid itu kerana niatnya yang baik dia dapat pahala kerana niatnya yang baik. Kita kan kaji ucapan beliau di sana. Ya, kerana itu jangan lagi ada yang berkata bahawa ini. Ahli sunnah atau salafi yang tidak membolehkan Maulid, mereka ini Membidakan orang Atau mereka ini Mengkafirkan Atau mereka ini tidak suka salawat Iya Atau seterusnya Dari kalimat-kalimat yang biasa Digulirkan oleh sebagian orang Iya Jelas ya Bukti kecintaan kepada Nabi SAW Itu banyak Bentuknya banyak bentuknya. Itu terlihat nanti dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, kemudian dari urian ini juga jangan ada yang berkata ya bahwa ini yang membolehkan, yang tidak membolehkan maulid ini, yang membolehkan maulid. Masya Allah, pertama al-hafidh ibnu Hajar. Ya. Suyuti berapa hadit mereka hafal? Ya. Sekian ratus ribu hadit. Ini yang tidak membolehkan siapa? Cuma hafal tiga hadit Itu pun katanya cuma dari laptop Kalau baterainya habis sudah ya. nah, Ini kalimat-kalimat tidak bagus ya. Tidak layak di dalam pembahasan ilmiah Orang harusnya membawakan fakta Yang baik ya, Kalau kita pinjam ucapan si pembicara itu tadi Si pembicara pernah berkata Jangan ada dusta di antara kita Ya, dan itu bagus ya, jangan ada dusta diantara kita. Baik, berikutnya, di sini akan muncul pertanyaan. Ya, setelah kita masuk ke pendahuluan ini akan muncul pertanyaan. Ini perayaan Maulid kan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pemimpin anak Adam, Sayyidul ambia'u al-mursalin, kapankah beliau dilahirkan? Kapankah beliau dilahirkan? Ya kalau yang populer, setiap tahunnya dirayakan tanggal berapa? Tanggal 12, bulan 3. Ya, bulan 3 itu namanya Robi al-Awal. Kan begitu? Ya. Nah, ini memang mayoritasnya seperti itu Tapi ini bukan kesepakatan ulama Bukan kesepakatan ulama Ada perbedaan pendapat dalam hari apa dilahirkan Tanggalnya Bahkan ada perbedaan pendapat dalam bulannya Dalam bulannya Iya Di antara ulama ada yang berkata Nabi SAW dilahirkan tanggal 2 Ada yang mengatakan tanggal 8 ada yang mengatakan tanggal 10 Ada yang mengatakan tanggal 12 Ada yang mengatakan tanggal 17 Dari Robiul Awal ya, Baik Ada yang mengatakan bukan di Robiul Awal Malah di bulan Ramadan Di bulan Ramadan ya. Dan ini bisa dibuka di buku-buku Yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekatnya mungkin al-bidai wa nihaya dan selainnya itu akan ditemukan dijelaskan perbedaan pendapat ini sampai raja al-Mudhaffar sendiri ya itu disebutkan bahawa perayaan maulidnya itu tidak di satu hari itu saja bukan di tanggal 12 saja tahun berikutnya berubah di tanggal ini berubah di tanggal itu ya bahkan untuk keluar dari celah ini ada sebagian mengatakan Maulid itu tidak mesti tanggal 12 Dia boleh berpindah Di tempat lain nah, Ini untuk keluar dari masalah ini Untuk keluar dari apa? Dari masalah ini Baik, sekarang yang menjadi permasalahan Sesuatu Kalau memang itu sangat penting Tidak mungkin hal tersebut Tidak tercatat Ya Di dalam apa? Di dalam sejarah kan begitu nah, Kita akan kaji nanti hadith salah satu Dalil orang yang memperlihatkan malit katanya di dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Kata beliau, dalikah yomulit fihi, dalikah yomulit tu fihi, wa yomabu'it tu atau anzila alaihi fihi. Ya, hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan padanya atau hari saya diutus diturunkan kepada aku. Baik. Di sini Nabi SAW hanya menyinggung harinya. Hanya menyinggung apa? Harinya saja, hari Senin. Iya. Andai kata tanggalnya itu adalah hal yang jelas, atau hal yang penting bagi umat, Nabi pasti akan menyebutkan apa? Tanggalnya. Nabi itu orang yang paling fasih. Dan orang yang paling detail dalam berbicara. Beliau diberi dari Jawamiul ul -kalib kemampuan mengumpulkan makna-makna yang luas dalam kalimat-kalimat ringkas. Kalau ada hal yang merupakan perkara agama, tidak mungkin beliau luputkan. Sebab tugas seorang nabi seperti itu, tidak meluputkan suatu apapun untuk umatnya. Karena itu dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayadulla ummatahu." Ana khairu ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya dan wajib atas nabi tersebut untuk menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya Kok bisa masalah seperti ini tidak diterangkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Baik Dan terkait dengan kelahiran beliau Sallallahu alaihi wasallam Ini juga Tidak diketahui Dari umat ini Dari Para sahabat, para tabiin Tabi'ut tabiin Ada yang punya perhatian khusus Di kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi wasallam Iya Pada tanggalnya dan bulannya Seperti yang berjalan sekarang Di tengah manusia ini jelas ya? Bahkan di sini ada satu hal yang banyak orang tidak mengetahuinya. Apa itu? Sekarang saya mau bertanya, Nabi itu meninggal kapan? Nah, tanggal 12 Rabiul Awal meninggalnya. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Karena meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ini memang dicatat oleh umat. Nabi berucap sebuah hadis di situ dirwayatkan oleh Imam Ad-Darimi Rasulullah sallallahu alaihi bersabda haditsnya dikuatkan oleh Sheikh Al-Albani Idza asaba ahadukum musibatan fal yadhkur musibatahu bi fa min a'dhamil masa'ib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang diantara kalian tertimpa musibah maka hendaknya dia ingat musibah tersebut hendaknya dia ingat musibahnya terkait denganku kata Nabi Karena musibah yang terkait denganku itu musibah diantara musibah yang paling besar. Jadi Nabi perintah hal itu. Dan ini yang berjalan di tengah para sahabat. Diriwetkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Anas bin Malik berkata syahid tu, yau mada khalal Madinah. Saya melihat Nabi di hari beliau masuk ke kota Madinah. Ketika hijrah dari Mekah masuk ke Madinah di hari yang Nabi masuk ke Madinah, kata Anas, saya menyaksikan Nabi. Tama itu yauman qad ahsana wala min yawmin dakhala alaina Kami tidak pernah melihat, kata Anas, saya tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih indah dan lebih terang melebihi hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di hari itu. Ya. Jelas ya? masuk di hari tersebut. Tapi bersamaan dengan itu juga ada dicatat hari Nabi menjejakkan kakinya di kota Madinah tiba dari Mekah berhijrah ke Madinah tanggal berapa di bulan berapa itu juga ada silap mendapat di kalangan ulama. Ada kata hal yang sangat penting ini tidak akan ditelantarkan oleh umat yang beginiat. Jelas ya? Kemudian kata Anas, wa syahidtu yawma mautih dan saya juga menyaksikan Nabi ketika beliau meninggal. Saya lihat di hari beliau meninggal, saya tidak melihat ada hari yang lebih buruk, lebih gelap, melebihi hari yang Rasulullah SAW meninggal di situ. Iya. Jadi anda kata, tanggal 12 ini, tanggal 12 Rabiul awal ini, ini ada keistimewaan khusus pada setiap tahunnya, iya, Maka pasti sudah menjadi perhatian kaum muslimin. Sudah menjadi apa? Perhatian kaum muslimin. Enggak mungkin hal-hal yang seperti ini ditinggalkan, ditelantarkan, sampai dilalaikan. Bayangkan tiga generasi. Semuanya lalai, tidak ada yang mengurusinya. Tiba-tiba datang yang belakangan dia menganggap dirinya lebih pandai daripada yang pertama? Ya. Maka kalau ingin takjub cari yang ajaib, ah ini salah satu bentuk dari keajaiban. Baik. Jadi, eh uh, pertanyaan terkait dengan kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pertanyaan berikutnya. Ya. Setelah ini, ini menyeret kita kepada pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, siapa yang pertama kali merayakan Maulid itu. Iya. Baik. Ini tentunya kita harus buka sejarah. Iya. Dan kita lihat dari para ulama di dalam sejarah itu apa yang mereka sebutkan di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Di sini saya akan terangkan ya. Bahwa yang mengatakan awal kali yang merayakan maulid itu adalah di masa para khulafah Al-Fatimiyun. Ya. Ini bahasa yang dipakai ya, untuk Fatimiyun. Itu bahasa dinamakan oleh orang awam. Tapi kalau bahasa lebih detailnya dikatakan Al-Ubediyun. Dikatakan apa? Orang-orang Al-Ubediyun Ya Baik nah, Ini yang pertama kali Diketahui Merayakan Maulid itu Disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Makrizi Wafat pada tahun 845 Hijriah Perhatikan saya sebutkan ya pada tahun berapa wafatnya? 845 Hijriah. asy wafatnya tahun 911 Hijriah. Al-Mikrizi 400 845 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Mawa'id wal-I'tibar Bidikril dhikr khitat wal-Atsar. Jilid 6 halaman 490. Ya. Ketika beliau sebutkan di pembahasan hari-hari khilafa Fatimiyun apa yang mereka buat sebagai hari raya, musim-musim ya. Dan bagaimana keadaan rakyat mereka dan banyaknya dari eh uh, apa namanya nikmat ni pati tengah mereka? Maka dikatakan di situ oleh Al-Mikrizi, "Kana lil-khulafa'il Fatimiyyin fi tullis sana'a wa mawasim." Adalah para khalifah Ubediyin ini, orang-orang Fatimiyyin ini Sepanjang tahun mereka punya beberapa hari Id dan punya beberapa perayaan. Ya, ada namanya musim awal tahun. Uh, ya, musim kepala tahun pokok tahun. Ada namanya musim awal tahun. Ada namanya musim hari Ashura. Ada namanya Maulid Nabi Sallallahu Sallam. Ada Maulid Ali bin Abi Talib. Ada Maulid Al Hasan. Ada Maulid Al Hussein. Ya. Ada Maulid Fatimah Terus juga ada perayaan Maulid Khalifah saat itu yang berkuasa. Ada perayaan awal Rajab, pertengahan Rajab, awal Syaban, pertengahan Syaban. Masyaallah ya, ramai sekali perayaannya. Maulidnya saja ada enam. Terkait dengan Maulidnya ada berapa? Ada enam. Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Al Hasan, Maulid Al Husay, Maulid Fatima, dan Maulid Khalifah yang sedang berkuasa. Ya, baik. Yang kedua yang menyebutkan sejarah, Abul Abbas Ahmad Ibn Ali Al Alkhasandi beliau ini wafat. Ya ini lebih sebelumnya lagi, wafat tahun 756 Hijriah. Dalam kitabnya Subhil Aashya Fisnaatil Insya, jilid tiga halaman 93 dalam pembicaraan yang panjang tentang bagaimana majlis-majlis. Uh, dari khalifah al fatimi Ya. Maka disebutkan di situ dari majlis-majlisnya Ya, majelis yang ketiga dikatakan al-Julus al-Thalith, julusuhu fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di 13 min Syahr Rabiul Awwal. Dia ada majelis duduk di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Baik, yang ketiga. Mufti negeri Mesir dahulu belum lama meninggalnya Seorang alim terkenal Muhammad Bukhid Al-Muti'i Rahimahullah Ta'ala Iya Beliau punya buku Judulnya Ahsanul Kalam Fi ma yata'allaku bis sunnati wal bid'ati minal ahkam Ini dari ulama Mesir Iya Dari ulama Mesir Baik Beliau berkata Mimma uhditha Wa kathura su'alu anhu al-mawalid Kanakkan, bila kita berbincang dengan orang Arab, kita akan mendengar bahawa mereka mengatakan bahawa mereka tidak mengikuti Islam. Tetapi, apabila kita berbincang dengan yang diadakan, Dan banyak orang yang menanyakannya, Islam tentang maulid. Maka kami tegaskan, Sesungguhnya, Awal yang mengadakan maulid di mengikuti ini, adalah para pemerintah Fatimiyun. Ia, ya. awal mereka adalah Al-Muiz di Dinilah itu gelarnya ya, awal Khalifanya itu. Demikian pula Sheikh Ali Mahfud. Sheikh Ali Mahfud ini dari ulama besar kota Mesir di masanya. Belum lama juga meninggalnya. Beliau punya buku namanya al fi Madaril Ibtda di halaman 251. Beliau katakan. Yakni la awal manahdathha bil Qahirah al Khulafah al Fatimiyun di abad keempat. Dikatakan bahawa awal yang mengadakan maulid di Kairo adalah Khulafah al Fatimiyun di abad keempat. Tidak ada usul datang maulid. Mereka mengadakan enam maulid: maulid Nabi, maulid Ali, maulid Imam Ali, maulid Fatima al Zahra, maulid al Hasan dan maulid al Hussein, serta maulid. Khalifah yang sedang berkuasa. Baik, sepihak cukup ya? Empat ini. Ia. Ya. Tapi nah, ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Syu'iti As rahimahullah. Asyuti ya, mengatakan bahawa yang pertama kali, ya, merayakan Maulid itu adalah Al-Malik Al-Mudaffar, ya, penguasa Irbal. Ya. Penguasa Irbal. Baik, itu tidak bertentangan. Ya. Sekarang sisa begini saya. Kita di Indonesia ya. Ada yang berkata Soekarno Presiden Republik Indonesia. Kan begitu? Datang belakangan Pak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Ia ya. kan sama-sama Presiden. Dari sisi presidennya sama-sama tentang masalah siapa yang lebih dahulu itu jelas. Ada yang mengatakan Pak Jokowi lebih dahulu daripada Soekarno? Hah? Tidak ada yang akan berkata seperti itu. Yang ada yang di masa sekarang ini, oh ndak benar itu. Masa Soekarno presiden pertama Indonesia. Yang benarnya yang pertama adalah Pak Jokowi karena dia presiden. Ya, sama itu tadi. Ini sama-sama bikin Maulid. Ya, sama-sama dalam bikin Maulid itu bersepakat namanya. Yang mana yang duluan lahir lihat aja tanggal lahirnya. Berarti yang belakangan ikut yang pertama kan begitu? Ikut yang pertama. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa sebagian orang ya sangat ngotot sekali? Jangan sebut bahwa ini dilakukan oleh pemerintah Fatimiyun yang pertama kali mengadakan maulid. Kenapa dia tidak mau sama sekali menyebutkan ke sana? Nah, itu ada sebabnya. Saya akan berikan sebabnya. Ya, sebabnya, karena para khalifah Al-Fatimiyun ini, yang dikenal dengan nama Al-Ubediyun, ini orang syia rafillah. Ya. Dari, apa namanya, orang-orang yang dikenal dengan kezoliman, kefasikan, kefajiran. Ya, bila ada mungkarat, bahkan, lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu, Asyuti sendiri rahimahullah. Asyuti sendiri, ya. beliau di dalam kitabnya tarikh al-khulafa, beliau berkata saya sengaja tidak menyebut seorang pun dari nama khalifah Fatimiyin di sini, daripada Ubed, saya tidak sebut di dalam buku ini. Padahal dia punya buku, namanya tarikh al-khulafa sejarah para khalifah. Harusnya kan, khalifah Alubedin juga disebut, tapi Asyuti terangkan. Kenapa dia anda sebut? Karena keimaman mereka tidak sah. Karena keimaman mereka apa? Tidak sah. Jadi ini saya enggak usah baca terusannya ya. Kenapa? Cukup bahwa mereka ini sangat buruk sekali di pandangan para ulama. Iya. Karena itu. Iya. Mereka kadang ingin menutupi hal ini sebabnya oh jangan sampai dikatakan kita ini ikut orang-orang yang ternyata yang duluan melakukannya dari kalangan Fatimiyun ini. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang siapa ke yang pertama melakukan Maulid ini. Pembahasan berikutnya. Muncul pertanyaan di sini. Ya, setelah kita ketahui tentang apa yang disepakati antara orang yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya, muncul pertanyaan di mana sebenarnya letak permasalahan antara yang membolehkan dan tidak memperbolehkan? Yang membolehkan maulid dan yang melarangnya, sebenarnya letak yang mereka bahas itu di mana? Letak yang mereka permasalahkan itu apa? Ya, ini yang perlu dijelaskan dengan baik. Dan sebenarnya dari apa yang telah kita terangkan, ya, itu sudah kelihatan ya. Sebab semua orang yang membolehkannya Semua orang yang membolehkan maulid Itu dia syaratkan Di dalam maulid itu tidak boleh ada apa? Ada kemungkaran Ya, Jadi bagi mereka maulid itu Isinya adalah Bersalawat kepada Nabi SAW Menyebut dari sirah Nabi SAW Kadang dibacakan dari Qasida Pujian-pujian mojenabi sallallahu ya, alaihi wasallam. kemudian di dalam maulid itu ada memberi makan. Ya, memberi makan. Ya. Adapun kalau ada kemungkaran maka ulama-ulama yang membolehkan maulid itu mencelanya. Tidak memperbolehkannya. Ya. tidak memperbolehkannya. Termasuk Ibnu Syuti rahimahullahu taala Ya, termasuk Imam Asyuti rahimahullah ta'ala dan Ibnu al-Hajj sendiri sudah menerangkan tentang kemungkaran-kemungkaran itu kayak bagaimana ya, di dalam periwaya, di dalam perayaan maulid tersebut jadi kalau ada kemungkarannya itu mereka ingkari, sampai kita di Indonesia juga itu adalah hal yang di, dimaklumi ya. sampai Sheikh Muhammad Hashim al-Syari rahimahullah ta'ala pendiri NU, itu beliau punya buku judulnya tambihat alwajibat liman yasnaul maulid bil munkarah artinya peringatan-peringatan yang wajib terhadap siapa yang merayakan maulid dengan kemungkaran iya maka beliau terangkan apa saja kemungkaran-kemungkaran itu yang enggak boleh di situ bercampur baur laki-laki perempuan eh ha? bercampur baur laki-laki perempuan ini beliau ingkari. Ya. Jelasnya. Kemudian disertai dengan musik di dalamnya joget-joget. Ya. Nah, ini kemungkaran-kemungkaran disepakati oleh ulama tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi kalau di dalamnya terdapat dari kesyirikan-kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Misalnya meyakini bahwa Nabi Sallallahu Sallam hadir pada saat maulid tersebut. Nah, itu ada yang meyakini seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ulama yang berkata tentang kelompok tijani, kelompok tijani ini, masya Allah selalu mereka berkata bahwa Nabi itu hadir bersama kita. Jadi ada yang berkata, masya Allah, report sekalian Nabi dari kota Medina datang ke ke Maroko untuk hadir bersama kalian. Ya, betapa jauh perjalanan Nabi itu hadir bersama kalian. Baik. Jadi ini keyakinan-keyakinan batil yang seperti ini, ini jelas tidak diperbolehkan. Adalah kemungkaran. Ya. Jikalau ya, dalam maulid misalnya dibacakan Qasid Al Burda, nah, ini adalah kemungkaran. Dalam Qasid Al Burda itu ada syair-syair yang sangat tidak layak sekali. Perlebihan terhadap kedudukan Nabi saw. Ya, seperti ucapan Al Busiri, Ya Akram al Khalki, Mala man aludhihi, bihi indah ulul hadis al Ammi. Ya, kosa dalbur kali ini dari lantunan syair-syair bagus ya, apa namanya susunan ya di atas wazan Bahru al Basit. Ya mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Bagus ini ya. Tapi maknanya yang di dalamnya ada makna-makna yang berlebihan terhadap Nabi. Seperti Qasidari. Dia berkata kepada Dia berkata kepada Nabi, Wahai makhluk yang paling mulia, saya tidak memiliki tempat berlindung selain daripada engkau. Ketika terjadi perkara besar yang menimpa semua orang, yang seperti ini milik siapa? Milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah, semua orang paham kan? Ya, masa dibaca di acara maulid? Ya Dijadikan Hal tersebut Bagian dari maulid Nah, ini perkara mungkar Semua ulama yang membolehkan maulid pun Mengingkari hal yang seperti ini Baik, jadi kalau begitu Yang dipermasalahkan Ya, yang menjadi pembahasan Di dalam pembahasan maulid ini itu di sudut yang mana? Jawabannya itu di pembahasan maulid yang lepas dari kemungkaran itu tadi. Lepas dari kemungkaran itu tadi. Ah, maulid yang tidak ada kemungkaran yang seperti itu, yang hanya ada di dalamnya bersalawat kepada Nabi, mengingat dari si Nabi, kemudian membaca dari kasidah-kasidah uh, yang bagus, kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin, Ya ini dari hal-hal yang bagus ini berkumpul sebagai maulid. Ini yang menjadi letak pembahasan. Itulah terbagi tu. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Baik. Jadi kita sudah mulai masuk kepada inti pembahasan di dalam masalah ini. Ya, jadi kalau saya ingin bahas di sini. Tentang dalil-dalil ya, Siapa yang Membolehkannya Dalil-dalil yang mereka sebutkan itu banyak Banyak yang mereka sebutkan Dan tentang orang yang melarangnya Saya sudah singgung tadi Beberapa dari dalilnya Dan saya tidak mau uh, Terangkan secara khusus Dalil mereka yang tidak membolehkan Satu, dua, tiga, empat dan seterusnya kerana ini pembahasan kita ringkas, Iya. Tidak diragukan bahawa maulid itu adalah perkara yang tidak ada di masa Nabi Sallallahu Sallam, para sahabat, para tabiut, para tabiin dan tabiut tabiin, dan dia adalah perkara baru di dalam agama. Perkara baru di dalam agama. Dia adalah hal yang ditolak menurut pendapat yang paling dekat, yang paling kuat. Itulah pendapat para ulama yang apa? Yang melarang. Nah, sekarang sisa kita dengarkan, Iya. Kita dengarkan bagaimana Dalil Mereka Yang membolehkan Maulid tersebut ya, Apa alasan mereka Ya, Jadi sebelum Saya memulai membacakan dalil-dalil mereka Bahawa Mereka yang membolehkan perayaan maulid ini Semua dalil-dalil mereka itu Kita akan jawab Ya pada apa yang akan dipaparkan di malam ini pada perkara-perkara yang penting untuk dijelaskan kita akan terangkan tapi kita akan jawab dengan dua jawaban ada jawaban global dan ada jawaban apa jawaban terperinci ada jawaban secara mujmal al-jawabul mujmal dan ada al-jawab al-mufassal jawaban secara terperinci iya jawaban globalnya Dikatakan Bahwa seluruh dalil Yang dipakai Oleh para ulama Yang Menganggap boleh maulid itu Boleh perayaan maulid itu Itu adalah Sebenarnya Sama sekali tidak bisa disebut sebagai dalil Tidak bisa disebut sebagai apa? Tidak bisa disebut sebagai dalil Iya Maka ini jawaban globalnya. iya. Baik. Karena kalau itu disebut sebagai dalil. Ini repot. Pembahasannya panjang sekali. Ia. Artinya apa? Besar konsekuensinya kalau kita sebut itu sebagai dalil. Ia. Jangan ada yang mengatakan. Subhanallah. Kalau nonton tidak sebut sebagai dalil. Berarti antum ini betul-betul bersombong sekali. Mau lebih pandai daripada... Al Hafidh ibnu Hajar, As Sahwi, As Syuuti, dia sebut nama-nama. Tapi yang berucap ini tidak pernah berfikir, Kau mau lebih pandai daripada Nabi sendiri? Mau lebih pandai daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Iya. Sekarang mereka bacakan ayat-ayat dalil kami. Yang pertama tentang bolehnya maulid, ayat ini, yang kedua ayat ini, yang ketiga ayat ini, yang keempat hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis sekarang. Ayat-ayat yang kalian baca itu tidak pernah dibaca oleh tiga generasi pertama. Kalian paham tafsirnya mereka tidak paham. Ya, nah, ini hal berat kita terima hal itu dari mereka. Jelas ya. Jadi kalau misalnya hal itu ditolak oleh para ulama yang melarang maulid itu jelas penolakan mereka pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para assalaf rahimahumullahu taala. Iya kerana itu di dalam menafsirkan ayat tidak boleh seorang itu sembarangan. Iya tidak boleh dia sembarangan di dalam menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran. Iya baik kerana itu dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah utara mengada penafsiran tentang kitab Allah. Yang para as-salaf dan para a'imah Menyelisihi penafsiran tersebut Ini membawa dua konsekuensi Konsekuensi yang pertama Penafsiran itu pasti salah Iya Dan konsekuensi yang kedua Berarti para as-salaf itu Yang menyelisihinya itu pasti salah Jelas ya? Hanya ada dua Sekarang kalau ada yang menafsirkan Dia baca misalnya ayat wa dzakirhum bi ayyamillah ya masyaallah kadang, kadang ada yang ulum pembahasan mulit bukan ayat ini cakap sekali suaranya membaca ha? ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah di antara hari-hari Allah adalah apa hari-hari Allah itu nikmat-nikmat Allah katanya dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah siapa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak merayakannya? Ada lagi yang membacakan ayat tentang Nabi Sallallahu alaihi wasallam di surah As-Saff. Wahab syiaran Rasul iaiti mimbar di semua. Ahmad memberi kabar gembira seorang Rasul yang datang setelahku. Namanya Ahmad. Tidakkah kita bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad? Nabi isa saja memberi kabar gembira kepada umatnya. Dan ini sekarang bilangnya jadi ayat-ayat tidak pernah dibaca oleh. Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok mereka tidak ada yang berdalilkan dengan ayat-ayat itu tentang perayaan Maulid? ya? jadi hanya ada dua kemungkinan: ucapan kalian benar atau para Sahabat yang salah. Iya, tidak mungkin ada yang berkata mereka benar dan saya tidak menyangka. Pasti ada orang yang mengatakan bahwa dirinya benar, dia salahkan para salah. Jadi ini perkara penting ya di dalam uh, penafsiran. Ya, nah, ini kaidah berjalan di tengah para ulama rahimahumallah taala. Kata Al-Imam al-hafidh ibnu Abdul Hadi di dalam kitabnya Saril Munki fi Radd Jalsa Subuki. Kata beliau walayya yajuzu ihdato ta'wilin fi ayatin was ausunnatin lam yakun ala ahdi salaf. Tidak boleh sama sekali mengadakan penafsiran Terhadap sebuah ayat Atau terhadap sebuah sunnah Yang tidak pernah ada di masa para as -salaf. Dan mereka tidak mengetahuinya Dan mereka tidak menjelaskannya kepada umat Mereka tidak menjelaskannya kepada umat Ini kalimatnya detail ya, ya. Yang tidak ada di masa as-salaf mereka tidak tahu dan mereka tidak pernah jelaskan. Mungkin saja dia berkata, oh mereka tahu tapi tidak mereka jelaskan, enggak. Ya, kalau mereka tahu pasti mereka jelaskan. Masa mereka menyembunyikan mana ayat, enggak mungkin. Jelas ya? ya kalau misalnya ayat itu ada, bi itu artinya perayaan maulid, mereka pasti sebut. Sama dengan ayat, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِي فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُمْ Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya Hendaknya dengan itu bergembira ya. Ternyata para ulama As-salaf mereka ada penafsiran Terhadap ayat-ayat itu semua Tidak ada sama sekali yang mengucapkan Menghubungkannya dengan apa? Dengan maulid Maka Ini jawaban global Kita tidak boleh mengaku lebih pandai daripada mereka Ya Jelas ya? Dan tidak boleh ada yang berbuat seperti itu kerana itu dari jalannya para Assalamualaikum Warahmatullahi Taala mereka itu betul-betul komitmen. -betul sebagaimana datangnya perintah, sebagaimana datangnya perintah. Ia ya. pernah ada dalam riwayat Abu Daud kata Mujaheed saya bersama ibu Umar maka seorang lelaki di salat Dhuhr atau salat Asar dia melakukan taswib. Berada di mana? Di pintu-pintu masjid, memanggil salat-salat, dia di pintu masjid. Dia panggil orang salat-salat. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Ayo kita keluar. Aina halih bidah? Sungguh ini adalah bidah. Ya, perhatikan bagaimana tanggapan mereka terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi ada yang pakai dalil-dalil umum. Ayat ya kalau seorang memakai daldalul untuk mencocoki syariat itu dia harus mencocoki yang dikatakan mencocoki syariat itu pada 6 hal. Mencocoki syariat. Iya. Mencocoki pada sebabnya, pada jenisnya, pada kaifiatnya, pada bentuknya, pada waktunya dan pada tempatnya. Nah, mencocoki syariat. Iya. Itu harus dilihat, syariat Pada enam hal ini Jangan keluar Darinya ya. ya, kalau misalnya ada yang berkata Tidak apa-apa saya sholat duhur Setelah sholat subuh Saya sambung saja sholat duhur ya. Daripada saya ketiduran ya, Saya sambung saya. ini boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh, Kenapa? Kerana ini tidak mencocokkan Tempat Kalau ada yang menambah sholat duhur jadi 6 rakaat Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh Semuanya berkata tidak boleh Kenapa? Kerana Nabi hanya menuntunkan 4 rakaat Jelas ya? Menuntunkan 4 rakaat iya. Kalau misalnya Ada yang berakikah iya. Ada yang berakikah dengan menyembelih unta, bagaimana boleh atau tidak? Tak nah, boleh agik itu dengan kambing. Walaupun unta lebih mahal, tak bisa, tak syah. Hanya dengan kambing saja yang syah. Jelas sampai sini. Baik. Jadi di pintu ditutup di dalam agama. Karena itu diriwetkan oleh Imam imamuddin milikan sanad yang sahih awal bid'ah amali yang terjadi di kuva orang yang duduk, duduk di masjid itu. Berzikir, bertahlil, bertasbih, bertakbir. Ya, ibnu Masud mengingkarinya. Ibu Masud mengingkarinya. Beliau berkata kepada orang-orang duduk itu, betapa kasihannya kalian wahai umat Nabi Muhammad. Ini pakaian Nabi kalian belum lagi usang, berjalannya belum lagi pecah. Maksudnya beliau belum lagi belum lama meninggal. Kalian sudah membuat perkara baru dalam agama. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Kalian berada di atas petunjuk Lebih baik dari petunjuk Nabi Dan para sahabatnya Dan kemungkinan yang kedua Kalian ini Muftatihu babi dolala Orang yang membuka pintu kesesatan Hanya ada dua kemungkinan Jelas ya? Kira itu Ibadah ini Pintu ibadah itu datangnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala ia dia yang mensyariatkan sampai kepada kita melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka jangan ada yang mengadakan sesuatu ibadah di dalam agama ini tanpa ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia. Jadi ini kaidah yang sangat penting di dalam peragama. Dan ini jawaban global untuk semua. Alasan orang-orang yang mengatakan Molit itu apa? Adalah dibolehkan, iaitu, ya. adalah dibolehkan. Jadi umumnya mereka mengatakan dibolehkan, tidak ada masalah. Ya. Kalau ada yang agak ini, dia katakan istihbab. Ya. Ada yang ekstrim di masa ini, namanya Ali Al Jufri, dia katakan sunnah muakada. Molit itu, swa Allah. Orang-orang ya, sebelumnya tidak ada yang berucap seperti itu ya. Tapi ini perhatikan ya Kecintaan kepada Hal-hal yang seperti itu membuka Seorang masuk bergampangan Jatuh di dalam kekeliruan, kesalahan Akhirnya melakukan hal-hal yang kadang Tidak pernah tergambar Baik Jadi ini dasar pertama ya Dan dipaklumi di dalam agama kita Tentang tidak bolehnya Membuat perkara-perkara agama Perkara-perkara baru Wajiban kita adalah mengikuti menapaki sebagaimana firman Allah wa hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum 'an sabili. Sugunya ini la jalanku yang lurus, ikuti jalan itu, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid as-subul di sini bida-bida dan syubhat-syubhat, tinggalkan jalan-jalan itu. Ikuti jalan yang lurus saya. Ya, digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau man aḥdathaha fī amrinā hādhā mā Siapa yang mengadakan perkara baru di dalam agama kami ini apa yang bukan dari ya maka itu adalah tertolak. Hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslimnya beliau bersabda man amalan laysa 'alayhi amruna fa Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami maka itu adalah tertolak. Iya. Dan di Sahih Muslim Nabi setiap Jumat beliau berkata inna khayra al-hadīthi kitābullāh. Sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahannya, wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Iya. Di dalam hadith irbat ibn Sariyah riwayat Abu Daud dan Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wijangan beliau yang masyhur kata beliau aina ghumayyi ismukum fa sayar ihtilafan katira faliikum bi sunnati wa sunnati -khulafai al khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha 'adwa alayha bin wajib wa iyyakum wa muhdathati Sungguhnya siapa diantara kalian yang hidup setelahku Maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak Hendaknya kalian Berpegang dengan sunnahku Dan sunnah para khulapa al-rasyidin Yang mendapat petunjuk setelahku Gigitlah sunnah itu Peganglah dengan kuat Gigitlah dengan gigi geraham kalian ya, Gigi geraham itu yang paling kuat ya Dari gigi Disuruh menggigitnya dengan kuat Dan hati-hati kalian dari perkara baru Setelah sebab setiap perkara baru adalah bida Dan setiap bida adalah apa? Adalah kesesatan Baik, makanya ini dasar-dasar penting Di dalam agama kita Dan Nabi SAW Menjelaskannya di dalam banyak kesempatan Supaya umat ini menekuni ya, Jangan ada yang membuat perkara Baik Saya tak baca kan disini ya, Dari ucapan-ucapan para aima Terkait dengan kewajiban berpegang dengan agama Dan tak boleh Ada yang Membuat jalan sendiri dalam beragama. Baik, saya akan singgung beberapa dalil Dari orang-orang yang membolehkan Yang paling masyhurnya saja Sebab kalau kita bahas semuanya Ini Masya Allah sudah apa namanya cukup larut malam sekarang ini. Ya. Di antara dalil yang paling popular mereka jadi kalau ada yang bertanya bagaimana kalau berdalil dengan ayat kulbi faatil lahi wa bi rahmati fadidah fiqahal yafrahu wa khairun mimma ya katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya dengan hal itulah mereka bergembira itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Nah, mereka katakan bahawa keutamaan Allah dan rahmatnya dari rahmat. Ya, Allah subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka memperingati lahirnya beliau itu bagian dari apa? Bergembira dengan apa? Keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa taala. Jawabannya bagaimana ini? Sudah terjawab dengan jawaban umum itu tadi. Ini sekarang dari mana dia dapat penafsiran seperti itu? Tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Iya. Baik. Jangan merasa lebih pandai daripada Nabi dan para sahabatnya di dalam memahami ayat-ayat. Andai kata itu bagian dari mana ayat pasti sudah sampai kepada kita. Iya. Iya itu yang pertama, yang kedua memang kalau dibaca di dalam buku-buku tafsir, tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir al-Bagawi, Al-Qurtubi, Ibnu Arabi dan selainya, tidak ada seorang pun yang menafsirkan bahwa rahmat di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat sebelumnya itu kelihatan bahwa rahmat itu adalah Al-Qur'an. Telah disebutkan dengan apa? Dengan rahmat Terkait dengan dat Nabi sendiri ya. Maka anda ada yang menafsirkannya Seperti itu Baik Abu Syed Al-Qudri ibnu Abbas Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi Mereka berkata Keutamaan Allah adalah Al-Quran Rahmatnya adalah Islam Rahmatnya adalah Islam Dan mengatakan Keutamaan Allah adalah Al-Quran Rahmatnya kalian dijadikan dari Ahlul Islam kerana ya. itu Ibnu Al-Qayyim secara umum berkata, ucapan para as-salaf tentang keutamaan dan rahmat pada ayat ini itu berputar pada mana Islam dan sunnah. Berputar pada Islam dan sunnah. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Iya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu bukan dengan lahirnya Nabi tapi dengan diutusnya beliau Sebagai Rasul Aidan disebut Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Allah berfirman: Wa ma arsalnaka Illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus al Nabi Muhammad Kecuali sebagai rahmat Untuk semesta alam Kerasulan beliau Beliau diutus itulah rahmat bagi Manusia Jelas ya? Tidak nah, disingguh masalah kelahirannya Maka dari mana di sini ditafsirkan ayat ini terkait kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim beliau berkata inni lam uba'at la'anan, inna ma bu'itstu rahmah. Sungguhnya saya tidak diutus sebagai orang yang gemar melaknat. Tapi saya diutus sebagai rahmat. Ayat nah, ini diutus sebagai apa? Rahmat. Yang rahmat itu pada keadaan beliau diutus. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Muncul pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan mereka yang berdalil? Dengan ayat. Inna Allah wa malaikatahu yisalluna ala nabi. Ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu. Taslimah. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kalian dan bersalamlah. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya kata mereka nah ayat ini kita diperintah berselawat sama apa? memperbanyak salam dan maulid itu anjuran untuk banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jawaban yang pertama sudah ada di jawaban global. Dan pernah ada dari para sahabat, para tabiin yang memahami ayat ini ada pembahasannya dengan pembahasan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan menafsirkan, ya penafsiran yang tidak pernah dikenal oleh Nabi, apa oleh para Sahabat, para Tabiin dan Tabiut Tabiin. Ya. Sebab itu artinya ada dua kemungkinan: kamu lebih pandai daripada mereka, ya mereka keliru, kamu yang benar, atau mereka yang benar, ya tidak menerangkan hal tersebut kerana memang tidak ada hubungannya, dan kalian yang keliru. Baik, jawapan yang kedua. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu itu disunnahkan pada setiap waktu. Disunnahkan pada apa? Setiap waktu, bukan di acara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Man sallaya alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran." Barang siapa yang berselawat terhadapku satu salat satu salawat maka Allah akan bersalawat untuknya dengan satu salawat ini sebanyak sepuluh kali. Jelas ya? Baik. Muncul pertanyaan yang lain. Ya. Saya sebutkan ya dari dal dalil yang biasa dipakai di sini. Bagaimana kalau mereka berdalilkan dengan hadit? Bahwa Nabi saw ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kata beliau dari kayo mawulit fihi wa unzila adiya fihi. Ya, ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau berkata itu adalah hari saya dilahirkan dan hari diturunkan wahyu padaku. Diturunkan wahyu padaku. Baik, ini dalilnya yang paling sering dipakai. Bahkan, kalau ada yang ditanya tentang mulit secara ringkas, apa dalilnya? Paling ini hadit yang disebut. Iya. Ini hadit yang disebut. Baik ini hadit, kira-kira diketahui oleh para sahabat atau tidak? Hah? Ya, nah, mungkin tidak diketahui. Datangnya juga dari sahabat. Sahabat yang meruatkan dari Nabi SAW. Jadi sampai kepada orang belakangan itu semuanya melalui jalur para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya, masa mereka semuanya bersangat lalainya mengalfakan mana di dalam apa, di dalam hadit ini. Jelas ya. Baik. Ya, yang kedua, jawaban yang kedua. Kalau yang diinginkan bahawa merayakan maulid itu adalah kesyukuran terhadap nikmat lahirnya Nabi katanya Nabi, kerana itu adalah hari lahirnya maka beliau pun berpuasa di situ, bersyukur menunjukkan, kalau kita mengadakan ibadah yang lain, boleh saja bagus, sebab Nabi melahirkan apa? hari lahirnya ini dikatakan kepada mereka, kalian ini sudah lancang Nabi saja hanya apa? hanya berpuasa Andai kata ada syariat yang lain, Nabi pasti akan apa? Nabi akan terangkan. Maka jangan melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dari para sahabat yang memahami hal yang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini hadis terkait dengan hari Senin. Hari Senin itu dalam setahun datang berapa kali? Jangan tanya dalam setahunnya Dalam dalam sepekan berapa kali? Satu kali Dalam sebulan paling sedikit berapa? Empat kali Kan begitu? Ya Jadi hari Seninnya Terkait dengan puasanya ya. Sedangkan Maulid itu cuma sekali dalam Setahun saya Baik Kemudian Nabi SAW Ketika beliau hanya mencukupkan dirinya Ya Dengan puasa saja Maka harusnya kita juga Mencukupkan diri dengan apa? Dengan puasa Sebab itu yang dipilih oleh Nabi Untuk dirinya Sallallahu alaihi wasallam. Baik Jadi ini pemahaman yang benar ya Yang terkait Dengan hadith yang mulia ini Ya Ada juga yang berdalilkan kalau misalnya ada yang bertanya lagi bagaimana Dengan Mereka yang berdalilkan bahawa Di dalam hadis Ruwayat Bukhari dan Muslim Ketika Nabi SAW Tiba di kota Madinah, Beliau melihat orang Yahudi Berpuasa Ashura Maka Nabi berkata apa ini puasa Orang Yahudi berkata Yaumun salaha Apa yaumun salih Najjallahu fihi Musa wa bani Israel Min aduihim pasamahu Musa jadi orang Yahudi berkata ini hari yang salih. Di mana di hari ini? Ia ya, di hari Ashura ini, tanggal 10 Muharram. Itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Itu hari ditenggelamkannya siapa? Firaun dan barat tentaranya. Maka Nabi Musa pun puasa bersyukur. Takwa maka Nabi berkata, anak harku bimusa bingul. Pasawamu amaroh di siami. Maka Nabi berkata saya lebih berhak. Terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintah manusia untuk apa? Berpuasa. Ya. Jadi katanya hari yang Nabi Musa saja diselamatkan padahal yang terkait dengan Nabi Musa. Nabi SAW berkata kita lebih berhak berpuasa. Ya. Bagaimanapun dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata mereka siapa lebih afdol? Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Ya pasti jawabannya Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak merayakan hari kelahiran Nabi? Jawaban yang pertama, kalau memang itu pemah benar, berarti para sahabat, para tabiin, dan tabiin-tabiin pasti sudah apa? Sudah melakukannya. Ya masa kamu jadi jagoan sendiri? Tahu hal yang benar para sahabat, para tabiin, tabiin-tabiin, dan yang tahu. Jelas ya? Mereka itu lebih bersemangat terhadap kebaikan, mereka membela Rasulullah, membela agama ya, dengan segala yang mereka miliki, kecintaannya terhadap Nabi SAW, tidak ada yang meragukannya, dipuji di dalam Al-Quran tapi tidak ada yang mengerjakan itu dari kalangan para sahabat para tabiun dan tabiin dipuji oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik masa tidak ada yang memahami hadit ini seperti itu baik Terdahulunya, kelihatan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan puasa itu, artinya ini syariat dari Allah datang kepada nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini terkait dengan puasa Ashura itu ada syariat. Adapun tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka tidak ada ketentuan khusus di situ. Ya, Nabi berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu dari dalam hadit-hadit. Yang ada berpuasa di hari apa? Hari Senin, ya. Itupun hari Senin diagungkan bukan dengan alasan hari Nabi dilahirkan saja. Banyak alasannya. Ada kan dua di situ. Kerana Nabi dilahirkan dan kerana apa? Diturunkan Al-Quran padanya. Jadi ada hal-hal yang lain. Di dalamnya itu disebut dalam pembahasan usul fikih dengan nama ilamurak kabah. Ya, baik. Jadi jangan diarahkan kepada satu saja. Sebab maksudnya di situ adalah bagaimana hari itu telah diizinkan oleh Allah Digagungkan dengan cara berpuasa padanya. Berpuasa padanya. Sama di sini hari Ashura. Ini Ashura. Ya. Dia karena Nabi saw berpuasa di hari Tersebut, itu syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ya Ada lagi yang menyebutkan Ini saya Peringkasnya saya baca yang Tersebar-sebar saja yang banyak salah faham Katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari Ya, dari Urwan Nabi berkata Tentang Suwaiba Suwaiba Budak Abu Lahab dulunya budak Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Tsuwaibah. Membebaskannya. Ya. Lalu Tsuwaibah ini apa namanya? Menyusui Nabi sallallahu alaihi Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi. Di kondisi yang paling mengerikan paling jeleknya Maka dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Maka Bulahab berkata, saya tidak ketemukan. Setelah kalian, maksudnya dari kebaikan semuanya adab, kecuali saya diberi minum pada ini, ya sesuatu sedikit sekali. Ya. Kenapa diberi sedikit? Walaupun tidak ada artinya, tapi diberi di atas apa itu thoeibah kerana saya telah membebaskan thoeibah, ya telah membebaskan Suwaibah. Ada ah, datang lagi pada sebagian orang dia tafsirkan lebih luas lagi pada orang-orang yang mengatakan mendukung Maulid katanya datang dalam sebagian riwayat bahawa, siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin disebabkan karena dia membebaskan Suwaibah. Tak karena Suwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah apa? telah lahir. Ya. Nah, jadi ini ada dua kisah ya, ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar abad di luar Bukhari. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Ini andai kata shah harusnya ini kan, ini luput dari Abu Bakar atau tidak yang seperti ini? Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Eh? Ha? Abu Bakar Siddiq. Baik, Urwah Ibnu Zubair, tabin, dan berjumpa Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau Mengambilnya dari Al-Abbas Al-Abbas yang bermimpi Melihat Abu Lahab Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan maulid Nabi Tidak ada Jelas ya? Jadi nanti dia memahami seperti itu Dari kalangan para sahabat nah, Jawaban yang lainnya Ini riwayat Terkait dengan Apa namanya? Kalau kisah bahwa Suwaibah itu menyusui Nabi, itu hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu syah. Tidak diragukan. Iya. Ada silam pendapat di kalangan ulama apakah Suwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan eh uh, Suwaibah radhiyallahu anha sebagai sahabat di Ali bin Abi Thalib Hajar rahimahullahu taala. Baik, walaupun ada silam pendapat di dalam hal tersebut tapi dia menyusui Nabi, ya benar menyusui Nabi Tapi kapan dia menyusui Nabi? Ya nah, Ini riwayat-riwayat yang datang Itu datangnya dari siapa? Urwa Ibn Zubair Urwa ini tabiin Tidak berjumpa dengan Nabi Jadi dia hadir enggak Kisah ini? Tidak hadir, ini namanya Mursal Dalam sisi apa? Hukum riwayat, dan hadith Mursal itu Adalah yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahu taala itu kadang membawakan sebagian riwayat, ada yang muallaf, ada yang mursal di sebelum hadis sahihnya atau setelahnya. Dan itu dimaklumi. Dari Imam Al-Bukhari memasukkan dari muallafat, dari beberapa riwayat yang apa namanya? terputus di dalam sahihnya, itu sekedar penguat, tapi bukan dianggap sebagai hadis yang sahih sama dengan Hadit-hadit yang telah diakui dan diterima Oleh para ulama Baik, jadi ini dibahas ya oleh para ulama dari Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa Ini mursal dari Urwa ada yang menyebutkan bahwa Dia diringankan siksaannya Setiap hari Senin, itu tidak ada Dari riwayat yang Menguatkannya ya, Tidak ada riwayat yang menguatkannya Kemudian dari sisi makna juga Andai kata, ini sahih misalnya Atau sebelum kita bertolak Kepada sahih, ini kan mimpi Ya kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujjah dalam syariat atau bukan? Bukan hujjah dalam syariat. Baik. Jawaban yang keempat. Anda kata anggaplah itu benar. Ya. Su'aib ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Way Abu Lahab. Ya, kemenakan lahir. Buah Abu Lahab berkata, "Kamu karena kasih kabar gembira kepada saya, kamu bebas." Ya. Jadi katanya Abu Lahab saya bergembira dengan kelahiran Nabi. Dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid, bergembira dengan kelahiran nabi, dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan, Masya Allah ya. ya. Baik. Nah, itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Pertama, tidak ada sahabat tabiin, tabi, tabi yang memahami seperti itu. Dari mana dia bisa memahami sendiri? Kemudian yang kedua, riwayatnya Mursad. Kemudian yang ketiga ini mimpi. Mimpi itu bukan apa? Hujjah. Kemudian yang keempat ini menyelisihi bahir Al-Quran. Ya. Kerana Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran orang kafir. Amalannya itu bagaimana kalau kafir? Hancur amalannya. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا أَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَى اللَّهُ habaan مَنْصُرًا Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang menerbangkan. Itu menyelisihi Al-Quran. Yang terakhir di sini Abu Jahan. Sebenarnya banyak jawaban ya, ya Banyak jawaban di sini oleh para ulama Tapi seringkas. ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu, kegembiraan Sifatnya apa? Sifatnya ibadah atau kegembiraan Tapi Saya misalnya punya saudara ya. Lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Saya gembira kan begitu Itu tabiat namanya Tabiat. Itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Baik. Kalau ada yang bertanya, berkata lagi, Bukankah boleh memuji Nabi SAW? Karena para syair-syair, mereka apa namanya, membacakan syair-syairnya di depan Nabi, memuji beliau SAW. Ya. Maka ini dalil tentang boleh yang tersebut dilakukan di maulid? Maka jawaban yang pertama ini Para sahabat yang mengucapkan syair kepada Nabi Dia ucapkan di pembahasan apa? Di situasi maulid? Jawabannya tidak ada Ya. Jadi dari mana kalian memasukkannya di pembahasan? Di pembahasan maulid Kemudian yang kedua Apa yang diucapkan oleh para sahabat tersebut Itu pujian-pujian dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat memang mereka memuji Nabi, itu untuk membantah orang-orang kafir. Ya. Kadang-kadang Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, memuji Nabi s.a.w. dengan syairnya, beliau memang menghujat kaum musyrikin yang mencela Nabi s.a.w. Dan ini, bentuk dari membela agama namanya. Bentuk dari membela agama. Adapun kalau di dalam perayaan tersebut dibacakan dari Qasida atau syair-syair, yang berlebihan dalam memuji Nabi ini menyelisihi Hadis Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Tainama ana'bud faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana Isa bin Maryam berlebih sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam." Katakan saya ini hanyalah hamba Allah. Maka katakan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Ada lagi yang mengatakan. Ini disebutkan dari as sakhawi rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi kalau ada yang berkata Ya. Orang-orang Nasara ini As-Sahawi berkata ya kalau ada yang berdalil dengan ucapan As-Sahawi. Idza kana ahlus salib ittakhadhu laylat maulidin nabihim eidan akbar fa ahlul islami aula bitakrimi wajidan. Kalau orang-orang pengikut salib, si orang-orang nasara, mereka menjadikan malam lahirnya nabi mereka sebagai hari raya yang besar. Ya hari raya yang besar ya. Diperingati setiap tahun tanggal ha? Huh? itu perlu dimemberkan begitu. Ya. Hingga hari ini diperingati. Jadi kalau orang Nasoro memperingati kelahiran Nabi yang seperti itu, maka harusnya umat Islam lebih pantas lagi. Ya. Ini ucapan dari Sahawi. Baik. Jelasnya, memang banyak yang berdalilkan dengan hal ini. Tapi ada juga yang membawakan itu. Ya. Karena ini ucapan dari Al Sahawi rahimahullah jelas kelirunya. Kerana itu Ali Qarri sendiri yang nota bene Ali Qarri ini termasuk ulama yang menulis buku pembolehah Maulid, dia nukil ucapan As-Sahawi dan beliau bantah ucapan As-Sahawi. Beliau katakan, qultu, saya berkata, lakinn yuridu alayhi annana ma'muruna bi mukhalafati ahli al Akan tetapi ucapan As-Sahawi Nabi saya terima karena kita diperintah untuk menyelisihhi ahlul kitab. Ya. Bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tatabi'un sana lam an kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'il hatta law salaku juhra la salattum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk di dalam lubang bab lubang biawak apa namanya padang pasir. Ya mungkin kata biawak ya yang paling dekat walaupun sebenarnya dia bukan biawak ya biawak ini kalau bahasa Indonesia itu yang biasa hidup di air itu di pohon itu biawak ini Bob ini hidupnya di padang pasir ya jangan sampai ada yang sebut biawak boleh makan biawak dia pergi tangkap yang apa namanya di yang biasa di pohon ya kalau orang Makassar sini bilang padale baik. Jadi kata beliau, ya, kita di, uh, kata di dalam hadis sampai kalau ahlul kitab itu masuk ke dalam. Sampai orang-orang sebelum kalian itu, kalau masuk di dalam lubang Lubantab, kalian juga akan ikuti. Saking miripnya, adanya orang-orang seperti ini akan datang mirip mengikuti ahlul kitab. Maka kami bertanya ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasara yang diinginkan. Kata Nabi, ya siapa lagi? Jadi Nabi beritakan akan ada nanti dari umat yang mengikuti seperti itu. Dan Rasulullah bersabda mantasya bahabi kaumin bahwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Baik. Ya. Jadi ini beberapa, uh, apa namanya? Beberapa dalil ya. Yang berjalan. Ya. Adapun terkait dengan ayat itu tadi wadakir kumbiayamilla itu jawabannya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang menafsirkan di situ dengan kelahirannya Nabi saw. Mereka berpakai dalil, dalil umum. Artikati itu benar keumuman yang mereka pegang para sahabat dan para tabiin pasti sudah apa? Sudah mengetahui ya. Baik. Kemudian di sini ada uh, yang berkata lagi. Ini banyak sebenarnya ya, dari pembahasan-pembahasan di dalil-dalil mereka tapi saya sudah meringkas eh. Ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya katanya membolehkan Maulid. Iya. Daud itu kalau di sebagian orang. Ya. Ibnu Taimiyah saya membolehkan apa? Membolehkan Maulid. Iya. Baik. Apa itu yang dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah? dan jadi disebutkan katanya bahawa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya menerangkan tentang orang yang melakukan maulid wallahu qati'ibuhum ala hadhihi almahabbah walijtihad la ala hadhihi albidah Allah subhanahu wa taala kadang membalas mereka ya di atas kesungguhan ini di atas kecintaan mereka ini. Dan di atas kesungguhan. Tapi bukan di atas bidang. Iya. Baik. Sementara ya, saya hadirkan ucapan Syekhul Islam yang biasa dinukir. Baik. Disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sebagian ucapan beliau di iktidak siratul Mustaqim Tentang ta'zimul maulib. Wattighaduhu musiman. Ketiاف اللهو بعد النَّاس وَيَكُونَ لَهُ تِهِ أَجْرُ النَّعْبِ. Ya, pengagungan Maulid dan menjadikannya sebagai musim kadang dikerjakan oleh sebagian manusia, kata beliau. Dan padanya ada pahala yang besar. Dihusnih khasdihi kerana bagusnya maksud dia, wa ta'ubimihil Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kerana dia mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini ucapan dari apa nawaiya, Syeikhul Islam, Rahimahullahu Taala, ini memang ada dari ucapan beliau. Tapi beliau bukan di konteks orang yang membolehkan apa membolehkan maulid. Saya sudah bacakan ya, ucapan beliau tegas, mau maulid itu adalah apa? Adalah bidah. Dan ucapan-ucapan beliau di tempat lain juga tegas akan hal itu. Hanya saja memang beliau membahas di sini terkait dengan sebagian orang. Yang kadang dia berbuat Maulid tersebut dia punya niat yang bagus Dia punya niat yang bagus Tapi dia tidak bermaksud menyisihi syariat Dia tidak sengaja di dalam Hal tersebut nah, Itu yang dibahas oleh beliau ya. Maka ini yang dikatakan bahawa Siapa yang melakukannya Maka dia dapat dari apa? Kadang dia dapat Dari pahala Ya, dan Ini ucapan benar ya kerana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Tentang kisah orang yang wafat itu Ketika dia akan meninggal Dia katakan kepada keluarganya Kalau saya mati bakarlah saya ya. Kerana kalau Allah mampu Membangkitkan saya Saya pasti disiksa Maka begitu dia meninggal Dibakar oleh keluarganya Sebagian dubunya dilempar ke laut Sebagiannya ke, ke tanah Maka Allah berfirman, berdirilah, berdirilah lagi orang tersebut Ditanya kenapa kamu melakukan itu dia berkata, wahai Rabku karena saya takut Kepadamu, maka dia diampuni Ini orang Ragu atas kemampuan Allah Bisa membangkitkannya Tapi dia tidak tahu tentang hal tersebut Dia punya niat yang baik Dia takut kepada apa? Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia diampuni karena hal tersebut Jelas ya? Baik. Jadi karena itu, di dalam Orang-orang yang membolehkan Karena ada sebagian orang dia sudah berijtihad, ya, berusaha bertindak sebagai dalil, maka mungkin ini dia punya sisi pahala dia berijtihad. Kalau dia memang ahli ijtihad, dia berijtihad. Seorang mujtahid, kalau berijtihad dia benar dapat berapa? Dua pahala dia salah dapat satu pahala, kan begitu? Mungkin kadang ada orang yang diberi pahala dalam hal tersebut bukan kerana asal pada maulidnya. Walaupun pada muallitis sendiri dia sudah dipastikan bahawa muallit itu adalah apa? Adalah bid'ah sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik, ya. Kalau ada yang bertanya di sini, ini juga dari hal yang muncul belakangan, ya, tentang ucapan sebagian orang. Baik, ini saya diberi transkrip ya. Mana dia? Kok enggak kelihatan di sini. Baik. Ini ada yang berbicara tentang definisi Maulid. Ya. Apa disebut Maulid atau Maulud? Ya. Kemudian setelah itu Ada dari ucapannya ya. Jadi katakan Dikala anda menolak maulid Atau menolak maulud Dengan pengertian seperti ini Dia terangkan mana secara bahasa ya. Maka anda keluar dari Islam Ya, Saya menentang maulid nabi Berarti anda menentang kelahiran Nabi SAW Saya menentang maulid Nabi Berarti anda berhadapan dengan Nabi Anda musuh Nabi Ini memang ucapan Yang mengucapkannya saya kira dia tidak memaksudkan Untuk mengatakan orang yang tidak maulid, Misalnya kafir dan seterusnya Dia bahas dari sisi apa? Dari sisi bahasa Ya Dan maksudnya juga bagus Ya katanya kalau kita ingin bahas sesuatu kita bakar uh, bahas dulu dari sisi definisinya dia boleh bahas dari sisi bahasanya tapi sayangnya dia tidak bahas dari sisi istilahnya iya jelas ya maulid itu ya. kata al maulid itu bisa isim makan dan bisa isim isim zaman bisa bermana waktu kelahiran dan bisa bermana tempat Kelahiran itu memang betul. Dan saya kira di antara umat Islam ini tidak ada yang mengingkari apa kelahiran Nabi saw. Ada yang mengingkari kelahiran Nabi? Ya. Di antara orang yang membolehkan dan melarang maulid itu tidak ada sama sekali lewat di tengah mereka pembahasan mengingkari kelahiran Nabi. Karena tidak seorang berakal pun yang membahas di dalam. Apa namanya, mengucapkan hal tersebut. ya Makanya kalau ada yang membahas ini, ini namanya keluar dari inti masalah. Keluar dari inti masalah. Akhirnya ucapannya dianggap di, bisa dibawa kepada pengertian lain oleh manusia. Ya, dan ini adalah hal yang gak layak. Baik. Yang kedua. Ada kalimat-kalimat di dalam syariat seperti kata... Jadi kalau misalnya tanya Apa hukum gelas misalnya ya. Betul Yang ditanya itu kalau hukum gelas Gelas itu tidak ada hukumnya Yang ditanya misalnya hukum Meminum dari gelas Hukum menggunakan gelas Jelas ya nah, Itu benar ya. Apa hukum beras ya. Memang beras tidak ada hukumnya Tapi penggunaannya beras itu sebagai apa sebagai zakat, sebagai makanan, nah itu dibahas tentang hukumnya, tapi ada istilah berjalan di tengah para ulama, kalau ditanyakan seperti itu sudah dimaklumi contoh misalnya apa hukum fitrah fitrah itu istilah para ulama artinya zakat fitri zakat fitri makanan pokok yang dikeluarkan itu namanya apa? fitrah itu disebutkan oleh imamun nawawi, istilah fukoha, jadi kalau ditanya apa hukum fitrah, orang sudah tahu fitrah itu apa Jangan terangkan fitrah secara bahasa. Keliru, sebab kita di sini berbicara tentang apa? Tentang istilah. Sama dengan maulid. Kok dibahas masalah bahasa? Berarti keliru semua nih orang-orang yang nulis tentang maulid ini. Ya. Apa suyuti khusnul maqsid fi 'amal maulid Tapi hukum al-maulid. Baiknya niat tentang amalan maulid disebut maulid. Ya jelas ya, kerana maulid ini sudah menjadi istilah perayaan jelas ya perayaan, jadi kalau dia katakan saya ingkari maulid, itu kaitannya terkait dengan masalah perayaan maulid itu, itu yang dibahas oleh para ulama jadi tidak cocok kalau seorang masuk di dalam pembahasan tersebut, Ya, apalagi setelah itu masuk di dalam menyalahkan kaida-kaida yang sudah tetap disepakati oleh para ulama dari ucapannya katanya baik Iya jadi katanya jangan ketika oh, mulut bida, mulut bida, masyaallah katanya antum itu bida. Dari kepala sampai kaki. Ya, saya luar biasa kesal. Kadang ada orang yang bikin perbandingan begini: Maulid Nabi, zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman Sahabat tidak ada, coret. Zaman Tabiin tidak ada, coret. Zaman ini ada. Ya, kalau begitu dia apa namanya? Bida. Ya, baik. Jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini, ini fatal katanya. Ya, sifatan zakat pakai beras diberi contoh zakat pakai beras zaman Nabi coret zaman sahabat coret zaman tabi coret zaman ulama coret ya zaman itu ada berarti antum bida pakai beras ini eh, pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisih kaidah yang sudah jelas eh, itu benar kaidahnya tidak ada di masa nabi dan para tabiin, tidak ada di masa nabi para sahabat, para tabiin dari hal memang diterangkan yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya dari hal yang di masa nabi itu sebabnya ada ya konsekuensi hal yang menyuruh untuk melakukannya itu ada dan tidak ada penghalang di masa nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa terjadi menjadi menjadi apa? Menjadi syariat, pasti dia masuk ke dalam bidah. Ada di masa Nabi. Bisa dikerjakan. Sebabnya ada. ya, Diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka itu apa? Masuk di dalam bidah. Jelas ya? Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi. Memang mereka sengaja meninggalkannya. Maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? Adalah bidah. Ah, ini memang... Kaidahnya di situ, jangan di bolak balik. Memang betul. dah semua yang ada di, yang tidak ada di masa Nabi itu bukan bida. Mobil tidak ada di masa Nabi, bida atau bukan mobil? Ya, bida secara bahasa, tapi secara syar'i apa? Tidak. Jadi boleh kan? Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu. Fokus, katanya fokus. Ini keluar pembahasan. Ya, keluar pembahasan. Jelas ya. Terus memberi contoh beras. Ini saya nggak tahu zakat apa yang diinginkan. Kalau dia inginkan zakat adalah zakat hasil bumi, maka beras masuk di dalam keumuman ayat wa tuhappkah yomah hasadi. Kalau dia inginkan dengan zakat adalah zakat fitri, maka beras masuk di dalam komunan hadith sawan mintoam satu sawan so dari makanan, bukan gandum bukan, buluh bukan ini, tapi makanan. Makanan beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari al-Quran dan hadith. Jangan langsung bilang, oh tidak ada, tidak ada di masa Nabi. Dari mana dia bilang tidak ada? Ya. Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Dalil. Ya. Syabih mengatakan bahawa mushaf itu dikumpulkan. Itu di masa Uthman. Tidak ada di masa Nabi SAW. Memang tidak ada di masa Nabi. Tapi Nabi SAW sudah memberikan fondasi-fondasi syariatnya. Ya. Ya beliau perintah kepada Abdullah bin Amr bin Az menulis dari beliau beliau berkata kepada para sahabat li Abi ya. ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahawa penulisan itu adalah hal yang apa? hal yang dianjurkan oleh Nabi Karena itu ketika dikumpulkan itu berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah diterangkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. sama dengan sholat tarawih ya. memang di masa Nabi tidak ada sholat tarawih setiap hari tapi sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun cuma tiga malam beliau keluar. Dan alasannya beliau tidak lakukan setiap hari ada. karena khawatir akan diwajibkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Kadang pendalilan itu tidak harus secara nas. Mungkin ada teks umum. Atau ada mana yang melekat ke sana. Ya. Tapi itu tadi kaedahnya. Jangan keluar dari mana itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan, ya sebabnya dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya, tidak ada mania di situ, makanya seperti ini itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya, bukan perkara yang apa, bukan perkara yang disunnahkan. Nah itulah pembahasan maulid, ya. Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan. Kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi melebihi, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Iya. Jadi sebabnya dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahawa itu tidak disyariatkan dan tidak ada penghalang. Iya. Menunjukkan bahawa itu bukan syariat Itu cara memakai kaedah Jangan mencampur baurkan antara ini dan itu Ini perkara yang tidak bagus ya Membawa kepada apa Kita namanya menyentuh Apa namanya Pembahasan-pembahasan Yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya Ada dari Al-Quran Ada dari hadith Ada dari ijma' Ada dari kias Ada dari ucapan sahabat Ya, Sebagiannya ada yang menghitung istihsan Ada yang berdalil dengan amalan penduduk Medina ya. Ada yang berdalil dengan Masalih mursalah, itu kan dibahas Di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada Cara berdalilnya Ya bukan sembarangan Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat Dengan orang lain, keluar darinya Kalimat-kalimat Yang kalimat ini tidak cocok Di dalam apa? Di dalam ranah silam pendapat Baik, Jadi mungkin yang bisa saya terangkan di pertemuan ringkas ini Walaupun banyak sudutnya saya belum jelaskan Tapi mudah-mudahan apa yang Dijelaskan pada pertemuan malam ini bermanfaat untuk semuanya Wallahu ta'ala alam Baik Gimana saya jawab pertanyaan atau Hah? <laughs> Ini juga, apakah kuliah memfatih ilmi itu adalah perkara baru? <laughs> sekolah sekolahan itu baru, universitas baru. Ya, semuanya beda. Semuanya beda. Ini seperti yang saya singgung tadi ya. Ini kan anda mengerti cara-cara pendalilan. Nabi pernah mengumpulkan para sahabat di rumahnya Arkham atau tidak? Hah? Pernah. Nabi SAW mengatakan, Pernah membuat waktu khusus untuk para perempuan supaya datang di hari itu atau tidak? Pernah, ada dalam hadis riwayat Bukhari Ada Muslim. Jelas ya? Jadi itu dalil-dalil yang dipakai, ndak mungkin ada berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa ada sekolahan, ada ini pendidikan dan seterusnya, tidak ada mereka semuanya yang telah bid'ah. Jelas ya? Tapi mungkin ini akan dibalik oleh orang yang bikin maulid. Orang yang bikin maulid berkata, ini ada syubhat juga ya. Kebanyakan orang sekarang ini bikin maulid. Iya. Jalan aja katanya dari barat bumi ke sampai ke timurnya. Nah itu kebanyakannya orang bikin maulid katanya. Apakah kamu mau benar sendiri? Ya. Nah ini masalah hitung kebanyakan ini kan saya enggak tahu dia ini sudah sensus penduduk dunia atau enggak. Jelas? Sesuatu itu mereka sendiri sudah akui juga dari masa Nabi para sahabat, para tabion, tabion, tabion, tabion itu tidak ada. Ya. Dan inilah yang disebut sebagai As-sawadun a'vam, bagian terbesar Dari umat ini Orang yang mengikuti tiga generasi pertama Itu selalu dianggap sebagai Orang yang terbanyak, walaupun dia sendiri Kata ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Al Al-jama'atu ma wafakal haqqa wa inkunta wahda Jama'at itu Adalah apa yang mencocilki kebenaran Walaupun kamu sendiri Walaupun kamu sendiri Baik dalam mengikuti banyaknya orang itu bukan ukuran ya benaran dalam Al Quran dikatakan wa intoh te agitaroman fil art yudilu kahansabilillah kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang di atas muka bumi mereka akan menyesat, menyesatkan engkau dari jalan Allah. Apakah orang yang ikut membint ikut maulid kerana ikut ikutan dan tidak tahu hukum maulid, Bisa dihukumi keluar dari ahli Sunnah? Jangankan orang yang ikut ikutan. Orang yang maulid dengan sengaja saya, orang yang maulid dengan sengaja itu tidak dianggap keluar dari ahli sunnah. Jelas ya? Ya. Kita sudah dengarkan tadi apa alasan-alasan mereka berdalilkan. Dan itu bentuk dari takwil, ya. Bentuk dari takwil. Jelas ya? Kecuali kalau dia bikin bid'ah banyak, ya, bid'ah ini mirip ini mirip ini, nah, ini bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah atau dia di dalam pembahasan maulid tapi dia bangun alwala walbara di atasnya siapa yang setuju dengan saya dalam maulid maka dia adalah seorang yang didekatkan ditemani siapa yang berbeda dengan saya maka saya akan musuhi nah, ini dikatakan ahlul bidah seperti ini jelas ya sebab dia membangun permusuhan dan kebencian kecintaan dan kebencian di atas sebuah masalah yang tidak ada dalilnya baik Ya, tapi jangan bikin kaidah baru. Kalau bida amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah, ya. Kalau bida etikodiah itu baru mengeluarkan dari ahli sunnah. Nah ini pembagian baru, ya. Itu juga bidaah pembagiannya. Jelas ya? Jadi bukan kerana alasan itu tidak dikatakan keluar dari ahli sunnah harus dilihat. Orang yang dikatakan keluar dari ahli sunnah itu. Satu, kerana dia menyelisihi dasar pokok Prinsip pokok yang disepakati oleh ahli sunnah Di masalah usul Dua, dia dia menyelisih di masalah cabang Tapi memperbanyak penyelisihan di masalah cabang tersebut Tiga, dia menyelisih di masalah cabang Tapi membangun loyalitas dan permusuhan Di atasnya Ini tiga sebab dikeluarkan dari apa? Ahli sunnah Tersebut oleh Imam Syatibi Rahimahullahu dalam alat islam dan selainnya Apa berdosa orang yang mengetahui bahwa maulid itu bidah tapi tidak menasihati keluarganya yang melakukan maulid? Yang menasihati itu adalah hal yang baik. Ya. Saling menasihati pada hal yang dianggap keliru apalagi itu disebut bidah. Karena itu para ulama menulis tulisan-tulisan membantah orang-orang yang membolehkan maulid dan menjelaskan kekeliruan pemahaman. Itu bagian dari nasihat dalam agama dan menasihati saudara-saudara kita supaya kembali kepada apa? Kepada hal yang benar. Ya, Dan saya belum terangkan ya Di pembahasan ini Dari alasan-alasan Orang-orang yang melarang Maulid itu secara apa? Secara keseluruhan Ini saya baru menjelaskan Dari sisi membantah alasan Orang yang membolehkan Saya belum terangkan secara terperinci Alasan orang yang melarang Ya, Alasan orang yang melarang Di antara alasan orang yang melarang Maulid tersebut Nabi itu sudah menjelaskan jalan agamanya secara rinci. Sudah terang. Kalau ada hal-hal yang bisa mengeluarkan dari jalan, walaupun itu dikhawatirkan, Nabi menutup jalan itu. Menutup jalan tersebut. Itu namanya Bab Saddub Dari'ah. Ya. Kerana itu, pintu ekstrim terhadap orang salih, itu ditutup dalam agama ini. Dengan sangat kerasnya, dengan sangat rapatnya. Tak boleh ada ekstrim terhadap siapapun dari orang salih, termasuk terhadap Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau ingatkan, ya. Lain Allahul Yawwudah wal Nasara ittaqadu kubur Nabi akhir Allah melanat orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menjadikan kubur Nabi-nya sebagai masjid. Begini semuanya menutup pintu, menutup pintu. Maka kaidah syariat ini ini mengharuskan bahawa hal-hal yang Terkait dengan maulid itu harus ditutup. Apalagi telah terbukti. Telah terbukti. Para ulama yang membolehkan maulid saja. Mereka mengingkari banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di mana? Di maulid tersebut. Dan ini bukti kuat yang membenarkan pendapat orang yang melarang. Sebab ini asal memang di dalam syariat ditutup. Pintu yang ditutup. Ini mohon wejangan atau nasihatnya Terhadap kami yang aktif Di sosial media ya. nah, Ini alam-alam yang tidak nyata ini memang Banyak masalah ya, Karena itu bagusnya seorang itu hidup di alam nyata saja ya. Jangan banyak masuk dalam perkara-perkara yang kadang Dia tidak menemukan apa di situ Hal yang pasti dari kebaikan Ia ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wala tarkanu ila alladheena zalamu fatamasakum an jangan kalian condong kepada orang yang zalim akibatnya kalian akan disentuh oleh api neraka ya. bukan artinya ayat ini langsung masuk neraka ndak tapi kadang seseorang itu dikeluarkan dari kebaikan sedikit demi sedikit kecil menjadi besar menjadi lebih besar kadang bisa mengeluarkan dari apa Karena itu dikatakan oleh sebagian ulama Al-Ma'asi al baridul kufur Kemaksiatan itu adalah Posnya kekafiran Pos yang mengantar kemana? Kepada kekafiran Baik Bagaimana tanggapan terkait sebagian Ustaz menantang Ustaz Ustaz Salafi Untuk berdebat terkait maulid? Ini sebagian orang menganggap bahawa mengadu argumen ilmiah itu harus dengan cara duduk kemudian debat, kepandai yang berbicara menjatuhkan lawan. Ya tulis saja yang punya alasan tentang mulut tulis. Ya, nanti akan dibahas, dibantah dengan tulisan juga. Itu lebih mudah orang membacanya. Ngajak debat sana sini belum tentu dia punya waktu. Yang diajak belum tentu juga punya apa? Punya waktu Iya Dan namanya Orang yang berbicara langsung Kadang sebagian orang Dia punya kepandaian dari keahlian berbicara misalnya Bukan karena kebenaran dia menang karena keahlian dan retorika Dia bisa menang Jelas ya? Iya Kalau dia tidak menang paling tidak dia bisa menyelamatkan dirinya itu lihat Firaun itu, Firaun itu, ya jagoan retorika itu Firaun. Ya, harusnya dia itu sudah tahu Firaun. Tukang sihirnya semuanya sudah masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun hanya berucap satu kalimat saja, tenang semua pengikutnya. Oh rupanya kalian selama ini, ya pembesar kalian adalah Nabi Musa dan Nabi Harun yang mengajari kalian sihir. Jadi gampang saja. Mengikutnya akhirnya menjadi apa? Menjadi tenang. Hanya dengan ucapan itu saja. Jelas ya. kadang ada orang-orang punya retorika seperti Fir'aun. Ya. Dan ini dari hal-hal yang memang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Sallam. Karena itu Nabi Sallallahu Sallam mengingatkan dari bahaya orang yang berbahaya adalah munafikun, ahli mulisas, seorang munafik ahli dalam berbicara. Ahli dalam berbicara. Nabi saja memperingatkan. Ya, jelas ya? Tapi bukan artinya ahli sunnah, kalau dia pandang ada maslahat untuk debat, untuk diskusi, bertemu langsung, bukan artinya mereka tidak mau. Ya, boleh saja. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Tapi kelihatan maslahatnya, jelas dari manfaatnya. Ya, kalau tidak ada maslahat dan jelas manfaatnya, ngapain buang-buang waktu? Ya. Di dalam hal tersebut. Baik. Apakah Ibn al memiliki kitab maulid? Ya. Ini ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Ya. Dari mana dia dapat? Dia baca di dalam buku-buku yang memuat biografi sebagian ulama karya tulisnya. Dan ditemukan di situ. Katanya Ibn al ada buku dia tulis tentang apa? Tentang maulid. Bukunya tidak pernah kita lihat. Ya. Itu cuma di judul. Tidak tahu itu penisbatan benar atau tidak. Sebab di dalam penulisan ilmiah Kalau seorang ulama, seorang alim Dikatakan punya kitab Itu harus ditetapkan secara ilmiah pula Kitab ini benar dia menulis Itu ada harus ada pembuktiannya Dan itu tidak cukup hanya ditemukan Bahawa si Anu berkata dia punya kitab begini ya. Sedangkan kitabnya tidak pernah terlihat Dan tidak ada dari ulama yang menukilnya Dari Ibnu Kathir Rahimahullah ta'ala Di mana saya bisa mendapatkan penjelasan seputar sejarah perayaan maulid Nabi oleh pencetus pertama dalam perayaan ini. Saya sudah terangkan tadi ya sebagian dari rujukan-rujukan dan buku-buku yang menulis tentang masalah ini banyak ya. Di masa belakangan maupun di masa sulunya. Ya, di sini juga perlu saya ingatkan bahawa memang di pembahasan ini ada sebagian syubhat terkait dengan masalah bid'ah. Ah. Ya, bid'ah ah terbagi dua menjadi bid'ah bolalah dan bid'ah ah, hasanah. Bid'ah ah, seizin, bid'ah ah, bida ah, hasanah. Ini saya belum kaji ya, karena memang saya ingin membuat satu ceramah khusus nanti ya, dengan judul salah kaprah tentang bid'ah. Ah. Ya, ini banyak orang yang yang Menganggap bida sesuatu, dia tidak benar. Bahawa ini bida, tidak ada kaida-kaidanya menganggap itu bida. Ada orang yang berbuat bida, dianggap yang dia lakukan itu benar. Padahal itu adalah apa? Bida. Jadi, ada banyak orang yang keliru di dalam hal ini. InsyaAllah, saya akan apa namanya berusaha buat satu tema seputar masalah tersebut. Terkait materi saja ya Jangan dulu di luar materi Banyak waktu lain di luar materi Bagaimana hukum orang yang memakan makanan maulid Sebelum dibawa dan dirayakan di Masjid? <laughs> Jadi di dalam uh, makanan dari acara-acara yang menyelisi syariat itu ada dua fatwa difatwakan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak boleh dimakan, sebab makanan yang diletakkan tidak di atas hal yang disyariatkan itu tidak boleh untuk dimakan. Iya. Yang kedua ada yang mengatakan tidak ada masalah dimakan. Kalau dia bukan sembelihan. Kalau bukan sembelihan. Adapun kalau sembelihan, harus dipastikan bahawa ketika disembeli, dia menyembeli dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk kemungkaran jika ketika membaca kitab Al-Barzanji di dalam Maulid Al-Barzanji itu memang sejarah Nabi ya. Kitab memuat tentang sejarah Nabi Alaihi Wasallam. Tetapi pada kitab ini ada beberapa kalimat yang dibahasakan oleh pemilik kitab. Kalimat yang juga uh, dibahas secara syar'i, Dan itu adalah pelanggaran, tak boleh digunakan. Ya. Tapi secara umum terkait dengan isi sejarah Nabi itu ada buku-buku yang lebih bagus daripada itu, buku-buku yang lebih bagus daripada itu. Bagaimana menyikapi syubhat bahawa kita merayakan Maulid dengan ceramah? Nama momennya pas. Ya, kalau dia ceramah tentang maulid, dia terangkan tentang hukumnya. Ya, kemudian dia jelaskan bagaimana harusnya kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi, bagaimana harusnya ibadah dan seterusnya, itu enggak ada masalah, bagus. Ya, dia kekeliruan yang terjadi. Tapi kalau maulid dia ikut di situ, dia ikut mendukung, dia ikut nyanyi, ya diikut mengkompori orang untuk hadir ini tidak boleh ya itu tidak diperbolehkan maulid itu bida tapi demi persatuan umat apakah boleh merayakan maulid tersebut? Ya. persatuan itu dengan Al-Quran dan Sunnah itulah persatuan apa yang keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu perpecahan namanya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa tasimu bihablillah jami'an wa Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Akhirnya baru bersatu namanya. Selain daripada itu wa jangan kalian bercerai-berai. Iya. Cuman orang sekarang ini yang kamusnya itu banyak yang keliru, sering salah terjemah. Ya. Orang yang mengajak kepada persatuan dianggap pemecah belah. Orang yang memecah belah dengan bida dan kesesatan dianggap mempersatukan. Nah, ini kan salah terjemah namanya. Ya, cuma saya nasihatkan kepada semuanya agar supaya berlemah lembut terhadap orang yang tidak mengetahui dan berusaha mengajak manusia itu dengan hikmah dan bijaksana. Dan tidak boleh seorang itu merubah kemungkaran yang melahirkan kemungkaran, ya apa? Yang lebih besar. Pengukaran yang lebih besar Baik, ini pembahasan kita di kali ini Ini memang sengaja saya eh, Apa namanya Saya anggap penting Kerana saya lihat banyak Orang-orang yang berbicara Bukan pada tempatnya Ya, Jadi harus didudukkan permasalahan itu Ya, Sebagaimana mestinya Dan inilah yang saya lakukan Sesuai dengan yang saya ketahui Dan apa yang saya mampu Ya Allah Ta'ala Alam Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati-hati kita semua dan menerangi dada-dada kita semua dengan keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menjadikan kita semua sebagai orang yang paling mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu mencintainya dan mencintai para sahabat dan siapa yang mengikuti dengan mereka dengan baik. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini dalam suasana ketaatan dan penuh dengan semangat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di sorga Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam keadaan yang paling mulia dan paling baik. Inna huwa liudhalik walqadiru alaihi wa allahu ta'ala ala. Subhanahu wa bihamdik. Asyiru ala ilahi lanta. Astaghfiru wa tubi ilaik. Walhamdulillahi rabbil alami.